Ja predlažem svima da svi imate malu tekicu i onda se zapišete ove najvažnije stvari. Eva Francek se potrudio, tako da imate ovdje na malom letku 7 plus 7 temeljnih istina na kojima onda stoji ne samo ovo predavanje, nego cijeli život vjere. Pa onda koji nemate, možete se dignuti i oze, sto će vam koristiti. Ja to ponavljam svaki dan zbog izuzetne važnosti. Tako da, slobodno uzmete. To je jednako. Da, da, da. Biće vam lakše pratit nego to sve skupa zapisat a i meni onda olakšavate. Ja sam potpuno uvjeren i govorim iz svoje prakse da ako bi razumjeli ove velike istine koje su na tom papiru i živjeli u skladu s njima da bi vam se život promijenio na bolje u svakom pogledu. Sa idejom da onda bude još bolje ja vidim da je to nevjerojatno ljudima da je moguće da ti ide stalno sve bolje i bolje u svakom pogledu ali eto pismo to govori znači da je moguće inače pismo laže zato piše tu u postavci broj 2 da njegova riječ istina znači ne laže pa ako pismo kaže da možemo biti radosni uvijek uvijek uvijek se radujte to su filipljani 6.4 Četiri, četiri, pardon. Uvijek se radujete. Onda ponavlja, uvijek se radujte. Dva put za redom. To znači da je moguće. Mi obično čekamo da vidimo neku stvar pa onda se radujemo zbog te stvari. Ali to nije hršćanski pristup kršćanski pristup je da mi vjerujemo iako ne vidimo i radujemo se radošću neizrecivom i slavnom po 1. Petrovo 1.8. Dobar već. Možete uzeti ovo tu samo vam Ovo tu zapisane su vam one, one istine. E, <hlep> Mi ćemo dva dana objašnjavati vjeru koja prisvaja. Osobno mislim da je to najvažnije što možete naučiti nakon što ste primili Isusa Krista i bili spašeni ili izbavljeni. Ima ljudi koji cijeli život čekaju da im nešto dođe, a to je već njihovo samo trebaju znati kako prisvojiti. Tako da, konkretno vezano za tu vjeru koja prisvaja braviće, To vam se isplati potruditi, razumjet. Jer ova knjiga koja nikad ne laže od našeg dragog Boga oca nama daje izuzetne blagoslove i ako smo mi u svjesnosti da imamo te blagoslove i znamo kako ih prisvojiti onda nam se to počne događati, stalno raste. I to je onda ono što Kološani 2.19 kaže raste rastom Božim ili stalno raste u svakom pogledu to je čisto i filozofski razumljivo Znači ako je naš Bog Otac izvor svega dobroga Prije svega ljubavi i mudrosti I ako se mi možemo non stopu na njegovu sliku I time primati sve više i više od njega Logično je da je naše stanje Onda rastuće više savršeno I time sve bolje i bolje, tako? Zato ja mislim da se mi trebamo Prije svega upoznat s onim što nama Pripada u Kristu Isusu Da bi onda to znali htjeti, očekiva, tražiti. Problem je što većina ljudi ne znaju što im pripada. Slobodno. Zato je seminar tako zamišljen da ima veliki dio podučavanja jer recimo puno ljudi umire jer nemaju znanja o tome da ne trebaju umreti. Hoša 4.6 kaže moj narod umire jer nema znanja. Ima jedna krasna slika iz stvarnog života. Priča jedan veliki evanđelista. On je došao u posjetu jednoj ženi koja je umirala na krevetu. Umirala je siromašna, nijemala što za jest. To je istina priča. U nekoj tamo stračari gdje nema ni grijanja, nema ničega, sama je bila. Došao je valjda joj dati pomazanje ili ono što se daje ljudima kad, tako kad umiru. I onda je on dok je bio s njom vidio na zidu ako je okviren jedan dokument i njega to zainteresiralo i pitao on nju a što je to? Ona kaže o, to je moja gazdarica meni ostavila, ja sam to okvirila i to tako čuvam. On je pitao ali ja to mogu provjeriti, što je to? Ona mu je dozvola, ali mi obavezno vratite. Žena je bila sluškinja cijeli život kod jedne plemkinje. I on je to odnio stručnjak ovaj provjerio i to je ostavština, ovaj njoj je ostavila veliko imanje i puno novaca. A ona je umrla siromašna i to je stanje današnjih kršćana. Znači to je istinita slika i to je istinito stanje. Oni su gubitnice, a pismo kaže da mi uvijek nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. To su Rimljani 8.37. Uvijek. Drugim Korinčanima 2.14 kaže hvala Bogu koji nas po Kristu Isusu uvijek uvodi u pobjedu. Nazravo Rimljanima 5.17 kaže Da je smrt kraljevala Po jednome misli nadama na Ali kaže koliko li će više Koliko li će više To znači puno više Oni koji su primili Dar, mil, dar milosti I pravednosti vladati pojednome Po jednome po Kristu Isusu mi danas počinjemo govoriti o križu Reče O tome što je Isus Krist napravio za sve nas I što imamo u Kristu Isusu To je jedna velika promjena koja mora utjecat na vaš svakodnevni život Znači ne može se dogoditi Ako ste istinski primjeli Isusa Krista Da vam se ne promijeni život Ako se to ne dogodi Znači morate provjeriti što ste krivo napravili Jer pismo kaže nedvojbeno Bog Vreće. Vreće. Evo, uzmite to. To su zapisane one istine. Oooo, ne. ne brinjte, ja znam da sam sta sad će se Ivica svesti. Znači, pismo kaže, to su drugim Korinčani 5.17. Tko je u Kristu Isusu? Ja predlažem da svi zapamtite izraz u Kristu Isusu. Jer imate u Kristu Isusu i van Krista Isusa. Raz, razlika je ogromna. Ogromna. To vam je slično koda živite zajedno sa njime u istoj kući i koda on živi negdje tamo u drugoj državi. Razlika je ogromna. Tko je u Kristu Isusu Novo je stvaranje Drugi prevod kaže Novi je stvor Jedno i drugo je točno jer je Ista riječ Ali pravilnije stvaranje Reakcija na strani Boga Posljedica čega je novi stvor Staro u minu Novo nasta Ili je to istina Ili nije A ovo što imate u ruci Kaže da je istina Kaže Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina on je vjeran ispuniti svako svoje obećanje. Nije tko čovjek pa da bi rekao i porekao, nego što on kaže to sigurno bude. I to ispunio još za vrijeme Mojsija gdje ni, njego, je, ni jedno njegovo lijepo obećanje nije propalo nego se sve ispunilo, a kamoli ne za vrijeme Isusa koji je bolji svećenik za boljeg saveza i boljih obećanja, gdje svako Božje obećanje da i amen, njemu na slavu. Znači mora biti da je to istina Ako je to istina To je ono što smo mi učili prva, prvi dan To znači da je to zbilja stvarnost To nije istina teoretski nešto Na papiru pa te se ne tiče To znači da je to zbilja Opipljivo, stvarno I ako tebi nije stvarno A nuditi se Inače ne bi bilo zapisano Onda moraš vidjeti zašto ti nije stvarno Greška je uvijek na nama Uvijek On nikad ne griješi Njegova riječ je istina. To vam znači to što imate na papiru. Zato je važno upisati u sistem te velike istine i onda s tom dioptrijom čitat sve to pismo. Ne puno, nego rečenicu po rečenicu, rečenicu po rečenicu. Onda će vam to imati puno više smisla, a kad to primijenite u praksu točno onako kako piše, onda će vam se to i dogoditi, jer on potvrđuje svoju riječ. Besjeda o križu ili evanđelje ili radosna vijest, to je ono što razlikuje kršćane od svih drugih vjernika ili pripadnika nekih drugih religija. Ta radosna vijest ili evanđelje dođe vam na isto, ja koristim radosnu vijest zbog ove radosti o kojoj pričam, jer doista je radosno to što ta vijest nosi. Radosna vijest je da je Isus Krist išao na križ namjesto nas svih, namjesto svih ljudi na svijetu. I da je on na tom križu okaja ili uzeo na sebe grijehe cijelog svijeta, znači svakog ponaos sa krajnjim rezultatom da mi možemo u njemu, znači kad njega primimo na istinski način biti oslobođeni od svih grijeha. Od svih grijeha koje smo donijeli sa sobom ili ti ga ostavštine i od svih grijeha koje smo počinili za vrijeme života na zemlji u neznanju prije Isusa Krista. Nudi se novi početak staru u minu novo nasta. To je radosna vijest. S tim u paketu ide osjećaj ili možda bolje s tim u paketu ide položaj ravnopravnosti sa Isusom Kristom pred Ocem ili ti ga postajemo baštinici Boži i subaštinici Isusa Krista gubi se osjećaj manje vrijednosti imamo isti položaj kao i On što hoće reći nismo više gubitnici ne trčimo od vraga nego On trči od nas danas ćete vidjeti koliko tog nezgodnog on čini u životima ljudi, kad mu mi dozvolimo. I još uz to nudi se čista i mirna savjest, jer ona je posljedica, ako je nečista i nemirna, grijeha koji su u našoj duši. Već znaju i prirodni ljudi da griješnici ne spavaju mirna. Sve i sva moraju staviti sebe, da bi naslonili glavu na jastu. Ja prvi, ja vam to govorim iz iskustva. To se nudi u Kristu Isusu. I o tome je radosna vijest. Druga stvar koja se nudi u Kristu Isusu, uključena u evanđelju, radosnu vijest, jest ozdravljenje sveg tijela. Danas ćete opet razumjeti. Ja se nadam bolje kako je to povezano s ovim što smo sad rekli. Jer bolest i grijeh su usko povezane ko ono što je unutra i ko ono što je van. Pa ako se korijen bolesti Izvadi ili dokine Onda automatski se može i bolest U tijelo Maknuti ili prestane se u tijelo Očitavati Znači radosna vijest ili evanđelje jest da je Isus Krist Ponio sve naše bolesti I uzeo na se naše bole I da smo njegovim ranama Bile iscijeljene Bile Ne da ćemo biti nego smo bile To stoji uručena. I postaje naše sad U trenutku kad to prihvatimo Zato ćemo objašnjavati dva dana Vjeru koja prisvaja Jer tu je problem Ako je ovo istina što piše A jest Onda hoće reći Da mi već imamo oslobođenje Od svih grijeha I ozdravljenje od svih bolesti U Kristu Isusu Ili ako smo u Kristu I On u nama Pismo daje jasne upute Kako se to postiže Nažalost i malo ljudi obraća pažnju na ono što Bog govori, paze što drugi ljudi govore, pa praksa pokazuje da velika većina je van Isusa Krista, i tako i žive. To jest ne uživaju blagoslove koji su obećani u Kristu Isusu. Po Efežanima 1.3 imamo sve blagoslove u njemu. Poruka radosne vijesti, sad me dobro slušajte vi koji ste na bilo koji način zarobljeni bilo kakvom ovisnošću ili ste zavezani. Poruka evanđelja je blagoslovljena sa snagom, to je najvažnija poruka koja se, koja se na zemlji oglašava, on stoji iza nje i čeka da je potvrdi. Znači u trenutku kad vi čujete poruku evanđelja Ili radosnu vijest o Isusu Kristu Ili ono što pismo kaže o Isusu I onome što je Bog u njemu napravio za nas na križu Kad vi to povjerujete u tom trenutku I počnete misliti, govoriti, djelovati na taj način On će sasvim izvjesno potvrditi tu riječ I dogodit će vam se ono što ta riječ obećaje a to je izbavljenje, spasenje i iscijeljenje. Ja ću vam danas, vi koji budete htjeli uzest, podijeliti jedno sjedočanstvo na tu temu. Znači, jedna osoba je došla tako na seminar, ona je zaveden i bila ovisnik o tabletama i alkoholu. Dok je slušala poruku koju je prvi počula, znači, važno je da razumijete princip, mi ćemo ga razrađivati, ali da razumijete princip. Dok je slušala poruku koju do sad nije čula, iako je bila tradicionalni vjernik. Možda baš nije bila na tim predavanjima gdje se to govorila, ali nije čula. I u trenutku kad je čula, ona je to u srcu prihvatila, njezine riječi. Ja sam vidio da ona plaći, nisam znao zašto često ljudi plaću. Ona je to prvog dana se njoj dogodila, reklam zadnjeg dana seminara. U tom trenutku, njezine riječi, nešto je sišlo na nju. Ovi upućeni znaju što to si lazi. I ti okove su spali, ona je to fizički osjetila. Kasnije mi je objašnjavala, rukama i nogama, kodaneko uz ovaj veliki stol i makoga Osjetiš oslobođenja. Sve ono što je u njoj bilo očaj, jadi, bijeda i mržnja, se pretvorila u ljubav njezina riječi i do dana današnjeg više nije uzela kap alkohola bilo koji tabletu niti je izašla van s ljudima s kojima je izlazila niti je više bila promiskuitetna ko do tad to vam je oslobođenje znači iz početka ta poruka koju ćete od danas pa tri dana čuti je blagoslovljena sa snagom Otvorite srce širom Pogotovo vi koji ste potrebite. On hoće potvrditi svoju riječ Marko 16, 15 do 20 Nosi također obećanje On je rekao idete idete, Svima je rekao ne samo odabranima Svima idete U cijeli svijet Nekako oni koji su bili u njegovo vrijeme Nisu stigli u cijeli svijet Mora bi da to za nas važi idete ovi koji su se odazvali na idete su apostole. oni su poslani na grčkom apostolos poslan, oni su se odazvali stoga nije pitanje ili im apostola nego i se ti odazva na idete mnogo kršćana čeka da ih on pozove da im dođe doma da dobiju pismo i posebnu uputu da bi nešto išli napraviti za Krista i krajstvu Bože ali nad kršćanstvom visi uputa, idete i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko se krsti, tko primi Krista drugim riječima, on će biti spašen. Tko ne primi, ostaće osuđen. A ovo su znaci koji će pratit one koji vjeruju, ne one koji ne vjeruju, koji vjeruju u što? u ono što pismo kaže o Kristu Isusu jer Krista nisu vidli treba razumjeti princip da mi vjerujemo u ono što riječ kaže o njemu, a ne u njega zato je važno to što ima na tom papiru jer u istu ludost onda možete samo nastaviti vjerovati na svakoj drugoj stranici ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime oni će izgone zloduhe Pričat će novim jezicima Ako popiju što smrtonosno Neće im naudit Polagaće ruke na bolesne I oni će ozdravljati I kad je on to njima rekao bio znešen, A oni su išli okolo I propovijedali što? To što im je rekao Evanđelje Radosnu vijest i ovo vam hoću reći A gospod je bio s njima Jer on je rekao u Mateju 28.20 Ja sam s vama uvijek Što znači stalno Toliko stalno da je u onima Koji vjeruju u njega Ne mimo njih U njima I on je bio s njima I potvrđivao je svoju riječ Neki prevodi kažu njihovu riječ Ali njihova riječ je njegova riječ Jer oni propovjedaju evanđelje Sa popratnim znacima i čudesima to što sam vam upravo rekao je popratni znak i čuda To vam se zove oslobođenje Od zloduha Ovisnosti Ljudi obično gledaju u mene Oni očekuju da ću ih ja osloboditi Princip je vrlo jednostavan Ja propovjedam evanđelje Vi vjerujete evanđelju A on potvrdi riječ Ako vi ne vjerujete evanđelju On nema što potvrditi to nema veze koliko sam ja Breće, slobodno izvolite To nema veze koliko sam ja Trenutno nadahnut ili koliko sam ja trenutno zgodan To ima veze sa porukom Zato ja svima govorim koncentrirajte se na poruku Jer ako se fokusirate na mene onda ćete sve promašiti On će potvrditi svoju poruku Rimljanima 1.16 kaže da je evanđelje ili radosna vijest ova poruka sila Božja na spasenje izbavljenje iscijeljenje, isto je riječ na grčkom soterija isto koji i sozo svima koji vjeruju zbog silice Znači ona ima u sebi silu ali u vašem životu postaje učinkovita kad? Kad vjerujete u poruku Galačanima 3.5 Pita Pavle Galačane A onaj koji među vama Čini silna djela ili čudesa Ili on to čini Zbog vaših dijela Ili zbog dijela zakona Ili zbog vjere u poruku U koju poruku U poruku evanđelja što je poruka evanđelja? To je radosna vijest onome što je Bog Otac u Isusu Kristu napravio za cijeli svijet. Što je napravio? Uzeo je na sebe i okajao naše grijehe. Uzeo je na sebe i otrpio naše muke, jade, bolesti, fizičke nemoći i boli. To su bremenite hebrejske riječi, sve je uključeno. Nekad se tamo koristi bolesti i boli. Nekad patnje i bole, Ali uključeno, uključeno je sve. Fizičke slabosti i nemoće, Psihičke i mentalne boli. Bolesti i patnje. Sve je uzeo na sebe. Da mi ne moramo. Glavna ideja vezana za križ. Koju trebate na, naučiti. Je da je on to napravio namjesto nas. Znači vi koji pišete. Zapišete riječ namjesto. To znači da je On išao na naše mjesto Ili da smo mi bili na njegovom mjestu kad je On bio tamo Moramo sebe vidjeti Sa krajnjim učinkom da kad mi u vjere primimo ono što pismo govori o njemu Ono što je On napravio namjesto nas postaje učinkovito u našem životu sad I to je kršćanstvo. Na drugim mjestima ti radiš Kopaš Radiš sklekove Bićuješ se Hodočastiš Plaćaš Oblačiš se Pjevaš I već što radiš Dubiš na glave Ja sam sad u Splitu ima jedno koje je dubio na glave Ali nije našo Onda postiš po 40-80 dana Bilo je i takvih Onda ih ima koji i 16 godina Mantraju i meditiraju Ja njima kažem Koliko imate od Splita do solina? Oni kažu ima šest km. Ja kažem, ako ti je 16 godina od Splita do Solina Postoje samo dvije opcije Ili si se sjeo na krivi bus Ili šofer ne zna da ide Ali mora ti nakon toliko godina pasna na pamet Da si možda nešto krivo napravio E, ljudi moji Ako vam se u životu ne događa Ono što pismo koje nikad ne laže od strane Boga Otca našega, koji nas izuzetno ljubi Ako Ono kaže, a mi to nemamo, onda je greška na nama Možda ste se sjeli krivi bus Koji ne ide za solinu Pismo radi, samo mi moramo uraditi Ova priča je jako jednostavna I u svojoj jednostavnosti je veličanstvena Ali se to ljudima čini ludo Prejednostavno im je to i onda odbijaju u svoj mudrosti I onda ne dobijaju ono što im nudi ta poruka Da je jednostavno prihvate u vjeri Kažu Hebreji 4.2 Govori o židovskom narodu A njima poruka Koja poruka? Radosne vijeste O čemu? O onome što je Isus Krist napravio za cijeli svijet A što je napravio? Oslobodio nas je od svih grijeha Od tereta grijeha I posljedica grijeha što je bolest Hebreska riječ je avon To je Izaja 53.6 Svaki od nas Svojim je Putem hodio Svi smo mi ko ovce lutali Ali on je svalio Na nje avon Ne može se dobro prevesti, nema dobro prevoda Oni prevode bez zakonja Ali je riječ bremeneta, Znači grijeh Kazna za grijeh I posljedica grija, sve je uzeo na sebe zato je moguće da kad je u Kristu po Hebrajima 9 26 Dokinut grijeh Da je onda dokinuta i posljedica grijeha što je bolest O čemu ćemo danas ako Duh bude vodio Govoriti o poveznici između grijeha i bolesti Jer puno ljudi misli da ih se to ne tiče Da je to slučajno došlo No nije Pismo kaže da nije Da smo mi prekršili red I da iskušavamo fizički Posljedice duševno kršenja reda da je to pokajanje tijelom Upozorenje koje mi razumijemo Kad nismo poslušni riječi Pa onda kaže ovako Ja ćemo pročitati Meni se sviđan Zato što se tiče Konkretno iscijeljenja Ja sam se ovako razmišlja Prije nego što sam krenuo Raditi ove seminare S obzirom na potrebu ljudi Ja sam se vidio u svetom pismu Da su apostoli odlazili I da su nešto govorile. I da nakon toga što bi oni govorili Bi bilo nešto Nešto bi se dogodilo među ljudima Izjesan učinak I to što bi se dogodilo Meni se činilo super To jest da ljudima to treba Pa ću vam pročitat jednu takvu zgodu To je jedna od mnogih Znači Pogani i židovi sa svojim Čitamo dijela apostolska 14 stihove 5 do 11 Navališe da zlostave i kamenuju apostole To vam inače ide Nećete se sviditi svima većina Vam imaju nešto za prigovoriti Kad to opaziše, prebjegoše oni u Likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu Lako je za razumijeti da je bilo puno ovakih situacija Ali da kad pismo jednu izdvaja, da je to mustra Znači tipična situacija Običajna situacija Učestala situacija, jel tako? Ond je tako? Ondje, znači u gradovima Listri i Derbi propovijedali evanđelje Ili ti ga radosnu vijest U listrije sjedio neki čovjek uzeti nogu. Hrom od majčine utrobe nikad nije hodao. hoće je reći na izlječivo je bio bolestan. I sad kao nastavak onog što smo mi juče govorili, a ja sam namjerno preskočio to za danas, jer mi smo govorili juče da li je volja Boga našeg oca da mi budemo bolesni. Pa smo rekli kao drugi nepobitni dokaz da nije, da je dokaz iskupljenje, jer u iskupljenju piše da je on uzeo naše grijehe i naše bolesti. I onda Matej 8.16.17 Kaže da Isus ozdravljao sve koje su mu donile Da bi ispunio to što je rekao prorok Izaja A to je da uzeo naše fizičke slabosti I ponio naše boleste Prema tome proročanstvu Da bi se ispunilo on mora, ispu on mora iscijeli sve Jer kaže On uze naše boleste I to što je napravljeno U iskupljenju o čemu gori prorok Izaja U 53. poglavlju I što Isus potvrdio svojim životom Je apostolima bilo dano da propovjedaju To je poruka kršćanstva Prema tome, evanđelje evanđelje treba sadržavati poruku o iscijeljenju To je, da je iscijeljenje osigurano iskupljenju na križu kako je piše o Izai. No neki to neću, Neki kažu da je to križ kojeg moramo ponizno nositi To se kosi sa evanđeljem Jer ako je Krist umro za naše grijehe i naše bolesti Onda je volja Boga, našeg Oca, da mi budemo slobodni od njih i onda bi poruka evanđelja Trebala sadrža poruku da je Isus to napravio Da su oni koji povjeru Isusa Slobodni od grijeha i od bolesti, je li tako? Stoga pazite sad ovo Pe, Pavle je išao i on je propovjedao evanđelje To su poganski gradovi, ne znam božački gradovi Gdje nikad ljudi nisu čuli za Isusa i za ono što je on napravio I čovjek ga je prvi put čuo Čuo je Pavla da govori što? Evanđelje ili radosnu vijest I pazite sa sljedeće Pavel ga pronikne pogledom i vidi da ima vjeru za iscijenje. Kak bi čovjek koji nikad nije čuo Isusu Kristu prvi put vidi Pavla, a da u poruci piše da je bolest križ kojeg mora nositi ponizno kak bi on doslu, i da je to super za njega, kak bi on dok sluša Pavla mogao steći vjeru da će biti iscijen nikako. On je mora čut da je Isus na križu uzeo naše bolesti i boli da smo njegovim ranama mi iscijeljeni I kad je čuo tu poruku i tako se stiče vjera Jer Rimljanima 10.17 kaže Vjera dolazi slušanjem Čega? Poruke Kristove Poruke Kristove O čemu je poruka Kristova? Onome što je Krist napravio za nas na križu A što je napravio? Uzeo je sve naše grijehe I okajao ih Dokinuo grijeh svojom smrću I sve naše bolesti boli I ispatio ih Zašto? Da mi ne moramo To znači riječ namjesto I zato se njegova žrtva zove Zastupnička žrtva Zastupnik je onaj koji je na mjestu nekoga I onda ono što se nekome trebalo dogoditi Njemu se događa i to je Christ napravio za nas I Pismo kaže Da kad mi čujemo tu poruku Povjerujemo u tu poruku Jer ne možemo drugačije Nismo to vidli Da će On to potvrditi Na način da će se dogodi Sve što ta poruka nama obećaje I to se događa Ako mi u srcu vjerujemo I ustima ispovjedamo Po Rimljanima 10.9.10 10. To je toliko jednostavno Ali se to prirodnom umu čini ludo I zato ljudi, Bog i zato ljudi ostaju kratki Za ono što pismo kaže da im pripada Zašto? Jer ne vjeruju jednostavno što piše Zašto? Jer ne znaju da je, da je riječ Božja istina Da Bog nikad ne laže zato te istine koje su na papiru Tako da kad onda razviješ svjesnost Da Bog nikad ne laže I da je njegova riječ istina I da on što obeća ispuni I da nije ko čovjek da bi rekao i porekao Nego što kaže da će uvijek biti sve I da je to još bilo za starog saveza Kod Izrela koji je sluga Kamu li ne za novog saveza Kod nas djece Božje za Isusa Onda ćeš to što piše Uzest doslovno ko da Bog otac govori tebe sad i vjerovat ćeš da ono što On kaže da imaš, da imaš A onaj koji ima On onda skače On se ne nada On diže ruke I onda se dogodi Ovo ćemo vam objašnjavati dva dana Zašto ljudi ne primaju Ili ne uživaju ono što je već osigurano jer u prošlom vremenu Petar kaže Kad se okrene To je 1 Petrova 2.24 Govori o križu To je jedna rečenica Bremenita rečenica Daj vam oslobođenje od svih grijeha I svih bolesti On sam, Isus Krist Na svom tijelu Uze naše grijehe Čije grijehe? Naše Zašto? Zašto? Da mi ne moramo Ako ja uzmem tvoju majicu Stavi me na sebe Ti je više nemaš na sebe ako ja dam tebi svoju majicu, je više nemam na sebe. Hebrejski glagoli v Izae 53 to naznačavaju Ne da on nama pomoga nositi, nego da uzeo na sebe On sam na svom tijelu uze naše grijehe Koliko grijeha? Sve grijehe Čije grijehe? Svijeta I pribi ih na drvo Da mi Pazi sad ovo On je s našim grijesima išao na drvo da mi... On je na drvu Pazite Da mi... Umrijevši grijesima Kad smo mi umrli grijesima? Kad je Krist umro? Možemo živjeti za pravednost Ili pravedni živjeti Ili živjeti bez tereta grijeha Zašto? Jer je On umro na križu Zbog naših grijeha Mi smo umrli na križu Ephesians 2.4 A vas koji ste bili mrtvi u grijehu On oživije zajedno s Kristom Kad? Kad je Krist ustao iz groba u slave Zbog našeg opravdanja I uskrisi zajedno s Kristom Znači mi smo na križu namjesto Krista Tamo sebe vidimo Jer je Krist tamo namjesto nas To je isto To se zove poisto vječivanje On je umro, mi smo umrli Zašto? Za stari život za grijeh. Primanjem Krista povjeri ono što piše primamo novi život. To je kršćanstvo. Ili ga imaš ili nemaš, ne možete biti sve isto. To je konkretna stvar. Ja vam to mogu reći svog života. Ja sam bio izuzetno mrtav prije, a mislio sam da sam super živ. Dok nisam primio Isusa Krista Onda sam vidio da sam bio mrtv, da sam sad živ I uskrisi zajedno s Kristom. Znači, mi smo umrli na križu S njime Ili naš stari čovjek je umro zajedno s njime Išao u grob, gdje je okajo naše Kad je uskrišen bio, uskrišen je bio radi našeg opravdanja Što znači da smo mi uskrišeni zajedno s Kristom, kakvi? Van grijeha, nikakvog grijeha Od sad nema osude za one koji su u Kristu Isusu Rimljanima 8.1 Od sad nema, od kad? Od kad primimo Isusa Krista u život na način kako pismo govori Prihvaćajući ono što pismo govori o onome što je ono napravio za nas kao istinu Jer Bog nikad ne laže Jel vidite zašto vas vodim stalno na ovaj temelj? Jer Bog nikad ne laže, jer Bog nikad ne laže, jer je njegova riječ istina. Svi od vas koji ne vjerujete da Bog, nego, da Bog nikad ne laže i da je njegova riječ istina, a vi ulazite one o kojima gori postanak tri jedan pa na dalje do pada. Zmija kaže stari zavodnik Sotona u vašem umu jel Bog rekao Svaki put kad dvojbite što piše u Svetom Pismu to vam je zmija. I ako prihvatite tu ste pale, odvajate se od Boga Oca, već gdje goda jeste, prije Krista, nakon Krista odvajate se, gubite osjećaj zajedništva, izložite se utjecaju na zlik duhova koje ste pustili da vam uđu u sferu kad ste zanijekali riječ. Kad sam zanijko riječ, kad sam počeo ne misli da istina. Da Bog nikad ne laže Tko stoji na riječi stoji Tko ne stoji pada Ruši mu se kuća I bi ruševina velika I bi ruševina velika, Luka 6, 49 Znači, pismo kaže Pismo kaže da je Isus Krist išao na križ namjesto mene i da je uzeo na križ sve moje grijehe one koje sam donio sa sobom da ne ulazimo sad što sam donio i kako Vjerovaćimo ćemo pismu da je to zbog Adama Jer pismo kaže to su Rimljani P12 da i Adam sagriješio i da je po grijehu ušla smrt i da pošto sve sa griješiše smrt pređe na sve ljude koja smrt duhovna smrt grijeh jer nam još dugo živio nakon toga i da je on umro na križu zbog tih mojih grije osobno gledamo pismo to svatko mora osobno riješiti i da kad je on umro da je moj grijeh bio dotaknut u njemu i da kad je on uskrišen Da sam ja uskrišen u novosti života Bez grijeha, bez osude I bez svih posljedica grijeha I da se duh Boži uljevo u mene ponovo Jer više nema satonske prirode Od koje me Isus oslobodio na križu Jer grijeh je satonska priroda Koju smo prihvatili kad smo sagriješili I da ja sad sjedim na prijestolju slave Po Efežanima 2.6 Što znači da imam vlast po Isusu Kristu. Dao sam vam vlast Dao On je vlast dobio On ima svu vlast na nebu i na zemlji I On je daje svom tijelu koje je crkva njegova Kroz koju onda dijeluje na zemlji A to smo mi To vas diže iz ekipe gubitnika U ekipu pobjednika To vas diže iz ekipe oni koji hodaju pognute glave U ekipu koja hoda dignute glave to vas diže iz ekipe depresivnih, one koji su radosne. To je u Kristu Isusu ponuđeno. O tome pismo govori, a ono nikad ne laže. To jest istina. Je. To jest što je Bog obeća uvijek ispuni. Tu idemo. Kad dođete do ovih nevjerojatnih za prirodan um istina, da onda ne dozvolite zmi da kaže ma je 100% je to tako. Tad vam se neće dogoditi ali ako vjerujete što hoće reći U srcu vjerujete što pismo kaže I onda to ispovijedate I sukladno dijelujete On će potvrditi svoju riječ Sasvim izvjesno Kako ima to ovisnika Sad u Zadru je bilo isto oslobođenje 40 godina je jedna žena Iako je tradicionalni vijednik Dobra žena znam je dolazi Kad ja budem u Zadru na propovijede Ali nije primila pravog Krista Na pravi način nije uspila se o slobodi tog pušenja 40 godina, nesretna Mislim, to je biti zavezan Što god da je zavezan je No, dok je bila propovijed o križu Ili besjeda o križu Ona je tu propovijed ili besjedu primila u srce Ja sam vidio pred mojim očima ju Je probila Skoro je pala sa stolice Oblile su je suze Ja sam znao Ona je zasijala oko nje Sve počelo sjajiti Ja sam znao da je primila Što? Suza po čemu? Po evanđelju Po radosnoj vijesti Zašto? Jer je povjerovala u poruku Od tad je u pobjedi Od tad nema nikakvim Iste sekunde stala Nema više ni potrebe ni, ni, ni to nju, i, I propovjeda sad Iste sekunde kad je po, primila poruku u srcu On ju je potvrdio To piše riječ da će potvrditi I potvrdit će sve što kaže u riječi Onome što nam prepada u Hrstu Isusu zato Kristi Isus Znati, ponovit ću, jer ima očitovanja Kad se propovjeda o križu Iskustvo pokazuje Ima raznih očitovanja u ljudima Nemojte se prepast To se miću duhovi Vi zahvaljujte Znači, nemojte stv otpor stvarat, pustite da riječ dijeluje Nekad su vrtoglavice, nekad je mučnina, nekad boli, nekad kaj god Znači, nemojte u tom trenutku se prepasti ko neki izaći van, nego zahvaljujte Ako se to dogodi, može Isuse, evo me, uđi, on kuca, vi otvorite vrata srca Ova poruka je blagoslovljena sa snagom bolje vam je to i tamo kad se vam se srce slaže, recite si amen, ne morate na glas. Prihvatite riječ, složite se s njome. Kad se slažete s, nj s njome, s ovim što slušate, onda vam je volja uključena, volja je stvaran čovjek i onda vam se to prima. On već tad počinje ostvarivati svoje naume. Znači tu i tamo amen dobro bi došao. Ali njima, kaže o židovima Nije poruka uskoristila Jer je nisu pomiješali sa vjerom Hebrejima 4.2 To vam je kod cedevita Ne bi se napila, napili cedevite Da niste pomiješali s vodom Znači kad mi čitamo ovo što piše Ako ste potrebite A ako nemate pravog Isusa Jako ste potrebite A on kaže da u njemu Imate oslobođenje od svih grijeha Čistu i mirnu savjest Jer on je jednom žrtvom dokinuo greh I nema više iznova, iznova, iznova Prinošenje žrtva i prekrivanja Grijeha naroda kao u staroj crkvi židovskoj Gdje su to radile svećenici Jednom na godinu Hebrejma 10.2 kaže da je on dokinuo jednom I da više nema žrtve za grije Jer onda bi žrtva bila uzaludna Onda vi možete to primiti u srce Ako vjerujete u to što piše Vjerovat ćete ako imate ovih 7 7 Istina ugrađena u sistem I onda možete reći Što je moje Ja vjerujem ne može biti drugačije Ja to primam, hvalati ti Odo ja pjevajući Za to što piše I onda će se očitovat Jer vjera vidi ono što se još očima ne vidi Kako? Jer je zapisano Zna da to zbilja <clears throat> Čuje Pavla da govori po prvi put Znači morala je biti porukao iscijeljenju I Pavle ga pronikne pogledom I vide da ima vjeru i iscijeljenje Soterija to je iscijeljenje Izbavljenje, spasenje Pa mu iza glasa reče Uspravi se na noge Ili stave svoju vjeru u pogon Jer vjera bez dijela Koja se podudaraju sa vjerom je mrtva Ja vjerujem ali nikad ne živim Po tome što vjerujem To vam se ne računa Jakov, takve zove šuplja glava Drugo pogled jakovlje poslanice tri put kaže da je vjera bez dela mrtva Mrtva Stihovi 17, 20 i 26 Kao što je tijelo bez duše mrtvo tako je vjera bez dela mrtva Kakvih djela koja se podudaraju sa onim što ti je u glavi ako ti je u glavi ono što piše u Svetom pisma U pismo piše istina Onda će se ponašati koda istina I onda će on potvrditi svoju istinu u tom životu Po Jeremiji 1.12 Ali ako se ti ne ponašaš Nego ono sjeme koje smo gledali držiš u ladici Ono neće dati plot koji je sadržan u sjemenu Jer svako sjeme proročanstvo o plodu kojeg ima u sebi Tako svaka riječ Božja za koju pismo kaže da je istina I da je sjeme ima u sebi Ispunjenje obećanja kojeg nosi Jel' tako ili nije tako? Kada će se to dogoditi kad živimo sukladno tome što vjerujemo? On je čuo Pavla dogovori Pavle mu je rekao Uspravi se na noge I on skoči i prohoda Znači, mi, vi ste učenek neki čitali to svjedočanstvo Ono je dobro svjedočanstvo, zašto? Jer se nije moglo vidjeti da li su crjevne resice iscijeljene Da li osoba kaoja 25 godina nije kruha probala jer bi imala mučnine Grčeve proljev, mogućnost gušenja, jako je preveliko opterećenje smrt Da li je to primila, vjerovala je na riječ I uzela je komad kruha I on je potvrdio riječ Jel me pratite? Vjera je bila potvrđena dijelima Puno ljudi neće primiti ništa Zato što kažu vjerujem Ali ne djeluju koda vjeruju Ja vjerujem da je ovo tako Ali zašto ja to ne osjetim Nigdje ne piše da mi hodamo po onome što osjetimo Nego da hodamo po onome što piše Po vjeri Drugim korinčanima 5.7 I onda će on potvrditi svoju riječ jer ako mi čekamo da potvrdi pa da ćemo onda vjerovati To nije vjera To je dokaz Jel' tako? Vjera, vjera je po Hebrema danes Jedan uvjerenost u zbilju Koju još ne vidimo I prohoda taj koji nikad nije hoda Zašto je prohoda? Jer je čuo poruku Evanđelja što je evanđelje, radosna vijest o tome što je Isus Krist napravio za cijeli svijet Što je napravio? Uzeo je sve grijehe na sebe, okajao I dokinuo naš grijeh u sebe Uzeo sve bolesti i bole i patnje na sebe Izobličen bio, kako kaže Izaja 52.14, da mu se lika ni obliče, nije vidlo Zašto? Da bi njegovim ranama mi bili iscijeljene Petar gleda nazad, znači on sam uze naše grijehe na svom tijelu I pribih na drvo Da mi umrijevši grijesima Možemo zapravedno živjeti Njegovim modricama Vi ste bili izliječeni Bili je u prošlosti Kad meni recimo kaže tata Ili netko drugi Ja sam ti uplatio novac na banci To je bilo I to stoji I mogu koristit Ili pismo laže Ili se on šalio Pa nas vuče za nos Ili je rekao pa će porećat ili obeća, pa ne ispuni Ili mu je svejedno što je savjez zapečatio, zapečatio krvlju jaganca bez mane. I što Isus stoji za svake riječi novog saveza Po Hebrajma 7.22, da je potvrdi jamac To su opcije Vi sebe morate staviti između te dvi opcije Jer sve vam ovisi o tome U životu vjere ili u suživotu sa Isusom Kristom. Sve vam ovisi o tome da li je pismo istina, da li Bog laže, da li će on ispuniti svako svoje obećanje, da li se onom štefu nije ispunilo? Čuvaj ne znam ja kak je štef to primio, ja znam ove druge koji su primile. Rimljanima tri, kaže, nek štef bude, lako, nek nekustiti štefa, nek cijeli svijet bude lažat, samo nek Bog bude istin. Da se cijelom svijetu ne ispuni što je pisano, opet je to istina. I cijeli svijet je kriv za nevjeru, za neposlu. Nek cijeli svijet bude lažat samo ti bude istinit i pravedan u svim svojim obećanjima No, prirodni um ovo ne vjeruje Na svoju štetu Čemu ne vjeruje? Onome što pismo kaže Koje nikad ne laže Kako znamo da ne vjeruje? Pa vidimo po tome što govori Što misli i što čini Primjerice Ja imam običaj pitat ljude da, Na seminaru Da li znaju zašto ja ne štedim za crne dane? Odgovor je zato što neću imati crni dana Kak znam da neći crni dana? Jer je pisano Što je pisano? Da je Gospod, moj pastir, i da je u ničemu neće oskudjevat Pisano je, da čak i mla... to je psalm 23.1 Psalm 34.10 kaže Da čak i mladi lavjeći gladuju, ali oni koji se boje Gospoda Njima ne nedostaje ni jedne stvari dobre Ni jedne Pismo kaže Filipijanima 4.19 Da Bog moj može meni namiriti svaku, svaku moju potrebu Raskošno kroz Krista Isusa Mate 6.33 kaže Traži moje kraljestvo i njegovu pravednost I ja ću ti sve drugo nadodat Zato Ja mogu reći osobno što se mene tiče Ja stojim na tome To znaju ovi oko mene Ja stojim na tome Što to znači? Dajem sve što imam Da bi donio Krista ljudima na sve moguće načine Ima više načina od ovo kojeg vi vidite Kako ja to radim i ja dam sve Da li bi ja to mogao I tako biti miran i sretan I sve bolje i bolje volje Da ja nemam iza sebe njega Koji je rekao Ja ću se pobrinuti Ja ću se Da on nije taj moj obskrbitelj Jer to je jedan od blagoslova O Isusu Jehova Jire Kako smo rekli Je bi ja to mogao Ne Ne Točno vidiš po ljudima Da li oni vjeruju u riječ Koliko kokica ostavi sebi Jer pismo kaže Ljubi bližnje ko samog sebe Što znači meni jedna kokica Tebi jedna kokica Meni jedna kokica Tebi jedna kokica Ti odeš kod ljudi, to što vidiš koliko kokica ima na njihovoj strane? Jel' tak? Jel' tak? To vam je tako sto posto I onda kao pismo ne radi Ne, ti ne radiš Ti moraš uraditi, pismo uvijek radi, ali ti moraš uraditi <clears throat> Pavle ovako kaže Prvim korinčanima Prvo pogled je stihove 17-25 Pričamo znači o ovoj poruci križa I onome što ljudi vjeruju ili ne vjeruju Njima se to čini ludo I onda im se ne događa Ali ako pristupe dječjom vjerom U jednostavnosti srca Bog je rekao i to je to Odo ja po to Ništa me ne može zaostaviti Amen Možete se vi svi protiviti, Mogu svi vrazi doći tome me mi govoriti u protivnosti Ja prihvaćam što on kaže On će potvrditi On svoje dijete neće razočarati Kaže Pavle Jer ne poslala me Krist krstiti Ja sam sam mislio Dobre što je to Pavle govorio Da je moguće čovjeku koji ga prvi put čuje Da on se digne iz bolesti Koja ga je pratila cijeli život Sad je bio u Zadru jedan mladi čovjek, kaže najveći mu je problem bio jer je on podučeni iz, iz, iz Protestantske crkve, oni su više iskustvo pokazuje, podučeni od katolika. Imaju znači obavezu čitati sveto pismo, oni su baš drilani da to rade. I njemu je najveći problem bio se pognut glavu da bude podučen i on se mučio prvog dana. I onda je rekao nakon prvog dana gdje se morao držati za stolicu I rekao je neću sutra doći jer ima masline, dalmat je to maslin, to vam je kult, moraš ići brat. Evo njega sutra, da on nije znao okolnog otoka Kaže, duh je radio na njemu cijelu večer Koje masline, čovjek je, moraš biti na seminar. Sljedeći dan je rekao da, da nije spava cijelu noć nakon drugog predavanja Da ga je cijelu noć duh ispirao iznutra, nečistoća samo izlazila Moga je ne doć, da je ostao u svom, u svom tom Ja znam, ja sam pametan Treći dan, treći dan kad je bilo o križu na, Kad ja rekao, pisane, njegovi ranama smo se izcijeli Dvi godine artritis ruke To inače zloduh sto posto praksa pokazuje Sama mu se ruka je ispravila Držaja svjedočanstvo pred svim ljudima nakon seminara Bez molitve, napisane, ruka mu se sama ispravila je Jer se zloduh miče Jer elanđel je sila Ako mu vi dozvolite Ako vi kažete amen, može Jel' tako je bilo, Ivanica? Sasvim izvijesno je bilo tako Znači, mene je zanimalo što... Mislim, ako sam ja taj koji sam se odazvao na idete, a jesam Znači, za mene važi poslan, apostolos Mene je zanimalo, dobro, što su ti ljudi kojima je dobro išlo Jer Pavlu je dobro išlo, promotite dijela apostolska Njemu ono ni, ni da mu je zapinjalo po putu Što je on govorio da mu je tako dobro išlo? I onda se skužio da je on propovjedao evanđelje Oke okay. Što je evanđelje? I sad Pavle sam kaže što je evanđelje Jer ne me Krist krstit Nego navješčivat evanđelje I to ne mudrošću besjede Ne filozofiranje Da se ne obeskrijepi križ Kristova Aha, znači križ Kristovi u evanđelju Jer uistinu Besjeda, besjeda je ova prehica o križu Ludost onima koji propadaju Hoće reći oni koji to smatraju ludošću, bedastoću Ne mre biti da oni propadaju Zašto? Jer su i dalje nespašeni U vlasti zlog Pismo jasno ukazuje da oni koji nisu primili Krista na pravi način Da su oni i dalje zavezani U vlasti zlog Jer izbavljenje od njega po Kološanima 1.13.14 je kroz Krista Isusa jer Bog nas u Kristu izbavi iz vlasti tame što hoće reći da smo do tada u vlasti tame o tome govori djela 28 16 isto u vlasti tame u vlasti ali on nas izbavi iz vlasti tame, iz vlasti zlog i svega što pripada zlom A to je ovo što ljude muči Ali oni ne znaju da su izbavljeni I ne znaju se ponašati sukladno Ili uživat blagoslove toga Zašto? Jer su nepodučeni Jer ne čitaju pismo Jer slušaju lažne nauke Nikad ne provjere ne zađu u riječ Ne provjere Ne dozvole njemu da im progovori kroz riječ Zato prva od drugih sedam Sve to pismo ili ljubavno pismo Moga Oca Nebeskog je Bog Otac Govori meni osobno sad Sve dane tvog života pratit ćete milost i sreća To meni govori Kak se fantastično Zašto? Jer me sve dane prati milost i sreća A bit će još i bolje a kraj veličanstven Prebivat ću u kući Gospodnjoj za uvijek lice Isusova pa to zaskakati za veselice Je Ako je to istina Psalam 23.6 Ako je to istina kako to može postati u mom životu učinkovit Da vjerujemo ono što piše Da dijelujem, mislim i govorim sukladno Kao da jest istina I onda će biti istina ili onda će se obestiniti Do tad je mrtvo slovo na papiru Kojeg oživljava duh iznutra Duh iznutra, do tada je mrtvo slovo na papiru Kad bi razumijeli tih 7 plus 7 istina velikih Koje imate na papiru Oni će vam stvarno promijeniti život Onda bi svaku riječ od našeg dragog oca Mislim, ja sam vam često na putu Cijeli život sam na putu Što će reći već 30 godina i onda kad se stalo na putu Uvijek je cura u drugom gradu Što hoće reći, dopisujete se Ja kad bi znao dobit pismo Ili u današnje vrijeme mail Od ljubavi svoje Meni vam je to Ja vam to nemoj Ja to čitam sto puta Ja to gledam s lijeva na desno S desna na lijevo Gore na dolje Meni svaka riječ nešto znači Zašto? Zašto? Jer je ljubav u njoj I ljubav prema njoj Mislim, sramota je da ljudi ne gleda na taj način Na pismo našeg Oca Koji jest ljubav Koji nas je toliko ljubio Da je dao svog sina jedinorođenca Da mi Ne umremo, nego imamo život vječno Koji nas je toliko ljubio Da ga je dao dok smo mi još bili grešnici Kaže, za pravednog još neko umre Ali Bog Bog je pokazao svoju ljubav prema nama Kako dok smo bili još grešnici On je Krista dao To su Rimljani 5, 6 do 8 Mislim to je fakat ljubav Ali nama je sve jedno I kak ćeš ti biti spašen Po čemu? Očekći spašen Kak ćeš ti biti u Isusu Kad te On ništa ne znači Nemaš pojma što je napravio za tebe Ne tičete se Ti si super i bez njega A do glave si svezan do glave u mraku I to je stanje na vjernika Pismo je vrlo jednostavno Bog, čitam druge Korčane, ne čitam ne gori napamet, dva Korinčani pet i do dvadeset jedan znači bog ili ljubav jer bog je ljubav i bog je duh bio u kristu on je bio pun duha koji je ljubav je bio u kristu i on je svijet pomirio sa sobom ne ubrajajući nopačina njihovih znači to je to on iz milosti nam je dokinuo grijeh u kristu iz ljubavi to ćemo razrađivati ovih dana još dva pitanja od onih sedam Koje bi svako treba imati odgovoreno prije nego što dođe do prijestolja slave primiti isceljenje jedno od tih pitanja četvrto redu je Zašto? Treće redu kako Bog koji hoće i može je to nama osigurao Kako? I onda zašto? Zašto bi On dao tog sina i u njemu nam dokinao Zašto? Jer sam vidio da ima puno ljudi koji to ne razumije Teško je razumjeti Da bi neko dao iz čiste ljubavi nešto bez da traži nešto nazad po tome znaš da oni nemaju ljubavi Bože u sebi, jer to je božja ljubav, ona daje, ne traži. A po Rimljanima pet, 5:5 se ljubav božja izlijeva u našim srcima po duhu svetom koji nam je dan. A kad nam je dan, kad primimo Krista Isusa, jer do tada je grijeh u nama i satonska priroda, koja je na Kristu zakucana, na križi dokinuta u Kristu, a po vjeri primamo oslobođenje i duha svetoga ili božjega. I taj Duh sveti Boži je ljubav u sebi, Tomu je bit. I kad imamo ljubav Boži u sebi ljubimo po Božju i vidiš po ljudima da li su Kršćani ili ljube po Božju Ili po Kristovu, to vam ni teorija doktrina, prazne priče tamo negdje, ili si u Kristu ili nisi. Mi smo pozvani na zajedništvo u Kristu Isusu, na zajedništvo to znači jedno tijelo, tko je združen s Kristom jedan je duh. Jedno tijelo Jedan duh Onda će se početi događati To što piše u pismu Jer pismo ne laži Ono je istina Predivnih stvari Veličanstveno nam je nasljeđe Otac na, Da A većina ljudi živi na jednom nivou Nedostojnom uopće da se zovu kršćani Nedostojnom djeteta Božeg Zašto? Jer ih nije briga što piše Zašto? Jer misli da ih se ne tiče Zašto? Jer ne misli da je to istina Zašto? Jer misli da je to prazna priča Bajke Besjeda o križu, ludosti onima koji propadaju A nama koji smo sozo Sozo znači spašen, izbavljen, iz cijeljen, Sila je Božja Sila, sila Božja sila po riječi ulazi u naša srca i naše živote Nakon amen može i počinje ostvarivati svoje naume Znači kad čujemo poruku primimo je u srce I ona će početi djelovati Ako istinski primimo u srce Dok je u umu ne djeluje na taj pravi način To je priprema Treba doći u umu, u glavu Ali tamo ne smije ostati <clears throat> Jer i Židovi znake je što a Grci mudro straže A mi, apostoli i valdakršćani Propovjedamo, evo opet što je propovjeda Krista raspetoga. Aha Znači tu je keć U Kristu raspeto. Tamo, tamo je to najvažnije. Znači drugim Korinčanima 5.19 Bog je bio u Kristu i pomirio je svijet Svijet, znači sve sa sobom Ne ubrajajući im opačina njihovih Polažući u nas riječ pomirenja U koga? Pa ove koji su pomireni Koji su pomireni u sebi Imaju riječ pomirenja, ali tako? Jer su pomireni po riječi o pomirenju Ta riječ je takve kvalitete Ako si pomiren da jednostavno Ne možeš nego druge obavijestiti o tome I pomirivati ih Toliko je silna i zato mi, zato mi kao poslanice Opet poslanice Znači svaki koji je primio Krista je poslan Što? Da govori o tome što je Krist napravio za njega Jer ga je on izbavio iz vlasti tame I on je iz, iz smrti prešao u život I gledao oko sebe mrtve ljude bez Krista I on automatski ako ima ljubavi Božje u sebi Ima isto poslanje jer Kao što je mene poslao taj koji je duh i koji je Bog Ja tako šaljem i vas Isto tako što? Da, po, po, da ti zaklinješ ljude Umjesto Krista Po poruci pomirenja koju u tebe Pomirite se sa Bogom I koja je onda poruka pomirenja? 21. stih Da kris nije imao grijeha Čisto od grijeha Nikakvi grijeha Ali Bog ga je učinio grijehom Zbog nas Njega koji nije poznalo grijeha da mi možemo biti tko mi cijeli svijet o svijetu govori, o svijetu govori, da možemo biti pravednost božja u njemu, zapamtite ili si u Kristu ili nisi, ako si u njemu, onda si u tijelu Kristovu i stvarnoj Kristovoj crkvi, ako nisi u njemu može se frigati. Moješ ti na, na glas govorit, pisat Moješ nositi to dijelo, uniformu Imat velikim slovima na čelu napisano Nisi Ili jesi u Kristu ili nisi Ako si u njemu, onda ovo važi za tebe Tko je u Kristu je pravednost Božja Što to znači? Ne da se On opravda o svojih grijeha nekim svojim djelima. To je bilo prije za Mojsija Zakon grijeha i smrti Napravi to i to I ako ne napraviš Nećeš biti opravdan Ali Rimljani 8.2 Za djecu Božju kažu Da nas je zakon života U Kristu Isusu Oslobodio zakona Grjeha i smrti To ne znači da ćeš nakon toga Nastavi grješiti Nego hoće da te oslobodio Da ti novi život Što nisi nikad moga postiš Svojim dijelima Bog je iz čiste milosti jer nas ljubi jer je naš otac jer nas nije mogo gledati tako kako propadamo smislio plan iskupljenja i spasenja i izvršio ga na križu u Kristu Isusu i ponudio nam dar opravdanja dar opravdanja dar opravdanja koliko će više oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti dar na dar Znači primamo, to nije obećano, uručeno kraljevat u ovom životu po jednomu po Kristu Isusa. To je poruka kršćanstva ili je imaš u sebi ili nemaš, ako je nemaš, nisi kršćanin. Imaš je kad si primio Krista i s njim primaš i ovu poruku. Kao suradnici Boži šest jedan drugim korinčanima, zaklinjamo vas, ne propuštajte uzalo od milosti Božije. Suradnici Boži Jer ako je On u meni Ja u njemu I On glava Ja tijela On trs Ja loza Kakve ću ja plodove davati O čim ću ja govoriti, Što ću činiti Nego ko? Krist Isus živjeti prva Ivanova 4.17 Vama je određeno Da budete kao što je Krist Isus bio na zemlji Ni više ni manje Kristolik to je poruka, Evanđelj. U to vjerujemo. ili o tome pismo govori. I nažalost 99% nazove kršena nikad čule za to. Nikad čule. Nikad čule. A to vam piše, ja niš ne vam Uglavnom čitam, citiram, da ne bila sam ja to izmislila. To neki novi nauk. Ne, nije novi nauk, kaže Pavle. Ne. Nije novi nauk. Galačanima Pavle kaže ovako. Galačanima drugo poglavlje stihovi 4 do 10. Videto. Pardon. Galačanima prvo poglavlje uh, stihovi 6 do 10. Kaže ovako: Bog vas je nedavno pozvao k sebi kroz milost koju je pokazao Krist opet milost opet u Kristu. Začuđen sam kako ste tako brzo se okrenuli od Boga i povjerovali u neku drugu radosnu vijest, u drugu radosnu vijest. Uistinu ono što oni propovijedaju nije samo neki drugi oblik te iste radosne vijeste, nego vas ti ljudi uznemiruju i pokušavaju izmijeniti radosnu vijest o Kristu. Izmijeniti to znači da se može izmijeniti. Kako znamo da li je zmijenjena? Ako se ne slaže s onim što su apostoli govorili Kako ćemo to znati? Pa da uđemo u Pismo i vidimo što su govorili Mi smo vam propovijedali, mi Znači, oni su mustra Oni su bili uz Isusa, ili ih Isus direktno pozva Mi smo vam propovijedali istinu radosnu vijest Ali čak ako vam i Anđeo s neba Ili ako vam anđel s neba ili mi Propovjeda neku drugu radosnu vijest Neka je proklet Rekli smo već Ja to sad ponavljam Propovjeda vam itko radosnu vijest Koja se razlikuje od one koju ste prihvatili Neka je proklet I to vam visi Kad izgovori jedan ovakav kletvo Ona visi Ona se ne dokida 500 godina trebalo da se ispuni kletva Koju Jošua izgovorio nad Jerihonom i u momentu kad je čovjek ušao u kletvu, dogodilo se Te kletve vam nestaju Juče smo rekli da po ponovljenom Zakonu 28 Pismo zove bolest, svaku bolest prokletstvom Pa sad vi to čitajte Kak će biti blagoslovljen Sa istinom Evanđelja da je isciljenje u iskupljenju Ako nije da je isciljenje u iskupljenju Da je Krist umro za naše grijehe i Da mi ne moramo biti bolesni po Kristu I govori da je bolest križ kojeg moramo ponizno nositi u neznanju i gluposti da je bolest posljedica grijeha kojeg ne trebamo ponizno nositi nego sebe ispitati i maknuti korijen bolesti pokajacce. Jel vi vidite koliko su to oprečne stvari, ne mogu biti istinite. Znači ili je bolest neka od Boga, a nije ni jedna jer je Bog zdravlja, pa je mi moramo ponizno nosit i ništa napraviti jer ako je to blagoslov Boga nećeš ništa napraviti, tako? Ali što ako nije to od Boga? Što ako je bolest posljedica naših grijeha, pa taj grijeh u nama raste ako ga mi zanemarimo? Što onda? Zato smo objašnjavali uče po pismu dokazale odakle bolest i koji je stav našeg Boga Oca prema bolesti. Jel, razumijete problematiku? Ne mogu te dvije stvari u isti koš. Ili jedno istina, ili drugo istina, al tako? Pismo zove bolest proklestvom Po Galaćanima 3:13 Isus Krist je postao kletvom opet tazi sad ovo, namjesto nas. Jer pisan je prokljest svaki koji visi na drvet. Da bi blagoslovo obećan Abrahanu mogao sići na nas, pogane. Znači, Kristi je na sebi uzeo prokljestvo zakona. Prokljestvo zakona je duhovna smrt, ili ti ga grije, bolest i oskudica i nemaština svake vrste. Jel me pratite? Ne može biti jedno i drugo blagostvo. Pismo zove oskudicu svake vrste i najmaštinu prokledstvo. Na drugom mjestu kaže da, to su drugi korinčani 8-9, znate za dobrotu naše gospoda spasitelja. On, koji premda bogat, postao zbog nas na križu siromašan da se mi možemo obogatiti njegovim siromaštvom. I onda onma u drugim korinčanima 9-8 kaže, nadovezujući se na to da Bog naš može nama, govori kršćanima, Uvijek svakda u svakoj prilici namirit svaku našu potrebu, da imamo uvijek dovoljno ne samo za nas nego i za svako dobro djelo, to govori kršćanima. Znači ili je jedno ili je drugo. Ili će namiriti svaku našu potrebu ili laže i onda moramo biti kratki i ponizno to trpjeti, a nikad se ne pita smo li negdje ispali iz reda. Čim ispadnemo iz reda mi se odvojimo od njega, jer On nas ne prisiljava I onda počinjemo iskušavati negativne posljedice odvajanja od njega A to je izlaganje zlim duhovima Otvaranje vrata za nečiste duhove I onda oni počnu vršiti utjecaj u naš život i taj utjecaj je negativan je li Pratite dinamiku Krist nas je oslobodio toga Krist nam daje pobjedu na time Ako smo u njemu i On u nama Onda važe za nas riječi Dao sam vam vlast Da gazite po svim zmijama i škorpionima I svoj sili neprijateljevo I ništa vam neće nauditi Onda va... Luka 10.19 Onda važe pismo iz Jakova 4.7 Podložite se gospodu Podložite mu se Podložite mu se prvo I onda se oduprite džavlu I svemu džavlje I on će pobjeći od vas glavom bez obzira mi damo se oduprema Za to trebamo imati svjesnost o tome što je On napravi i što smo mi u njemu To nije prazna priča, nije doktrina, nije teorija Nega je to život Ili radi, ili ne radi Ili je pismo istinito, ili nije Ili nam to mijenja život, ili ostajemo isti I to nam je neka teorija tamo, tamo nešto Prazna priča, crven kapica Jel me pratite Ljudi misle da će to netko drugi za njih napraviti da su im sve drugi krivi Evo Ivana ja smo auto zaključili njoj je metuzalem kriv. Uvijek je njeko drugome kriv. Ne, mi smo si krivi Za sve što nam se loše događa smo si mi krivi Mi moramo nešto napraviti Isus nije nikad rekao Biće vam kako ja vjerujem Biće vam kako vi vjerujete Jel' tako? O tome govori sveto pismo To je poruka evanđelja To je kršćanstvo. Mi imamo protivnike u životu Još jedna tragična situacija u kršćanstvu Nemamo pojma da imamo protivnike Da se aktivno vrši na nas pritisak Da su oko nas žive sile koje nam ne žele dobro Iako pismo jasno govori o tome Da nam se nije boriti proti krvi i mesa nego protiv vrhovništa, poglavarstava, vlasti Upravljača mraka na ovom svijetu I zlih duhova na nebesima To su Efežani 6.12 Zato obucite svo opremu Božju Mi moramo biti opremljeni Da bi se mogli suočiti sa tim problema Inače nas oni zatuku Pismo je o tome što znači biti u vlasti tame? Što znači biti oslobođen? Što znači biti u Kristu, Što znači biti djete Bože? Kako žive dostojno djeteta Bože? Kako pomoć drugoj osobi? Di mi idemo nakon toga To ti promijeni život, ti imaš potrebu to ljudima reći ako je to u tebe To ne može staći To kaže iz utrobe onoga koji primi duha sedok Bujice žive, vodeće izaći. On ne može šutiti Usta govore onim čin srce obilo, je tako? Ja ne imam kaj za reč U ja, meni se ništa ne događa Ovo znaju uvijek od mene Ja se moram izraza za stolica To se stalno događa Stalno, stalno Nešto izbija I to ne zato što je super posebno nadaren ili poznan Jer pismo kaže Ne Bog ne gleda tko je tko Ne gleda Ne gleda Petar je to rekao u dijelom apostolskim 10.34 ima i drugi mjesta, ima im njeni dva jedanaest ali on, sad ja vidim da Bog ne gleda tko je tko. Znači svi imaju istu milost, svi mogu primiti istog duha po Kristu Isusu i taj duh može činiti ista silna djela koja je činio u Isusu i to je kršćanstvo. I po tom duhu imamo očišćenje od svih grijeha, mirnu savjest, mir s Bogom, snagu da možemo pomagati drugim ljudima suprostaviti se džavlu, možemo slomiti njegovu moć na našim financijama i da nam krene u životu. To vam nisu slučajnosti. O tome je evanđelj. Zato je važno zna da evanđelj je istina. Da promijeniš gledanje na njega, onda ti se počne događati. Mi propovijedamo Krista raspetoga, židovima sablazom, židovi ovdje predstavljaju religiozne ljude. Ja vam moram reći da vam je najgori protivnik kršćanina religiozni kršćanin. To su oni koji su u doktrinama, u tradicijama, ali ne u životu sa Kristom. To su vam najgori protivnici. Ovdje su predstavljeni sa židovima Svi koji ste čitali pismo znate Kako su se ti pismoznanci, farizei Odnosili prema Isusu i što su mu napravili On bi izcijelio nekoga A oni bi gledali, jer on ima možda Tenisice, ili možda ima Štiklice Jel tako? Samo su mu gledali neku manu A ništa nikad nisu mogli napraviti To su vam religiozni ljude Ovdje predstavljaju Židove A Grci predstavljaju ove koji filozofiraju Prirodne ljude koji sve hoću dokazati. Znači ovima je to sablazan A ovi traže što kaže e, Grci traže mudrost E Oni traže da ti to njima Znaš, oni da to sve razložiš I dokažeš i onda će oni vjerovati. Ali ludo Božje Kaže, znači ova poruka Kako je ludo Ludo, nešto što zvuči nenormalno Božje mudrije je od ljudi Ili kako kaže meni prevod Koji mi se sviđa Ovaj budalasti Boži plan je najmudri Od svih mudrih ljudskih planova znači, ono, Sve što smo mi smislili To vam je u principu U odnosu na to nikako pametna Jer On je to puno bolje smislio On je smislio taj plan iskupljenja Ne ja On je smislio žrtvu Kristu. On ju je izve u Kristu I on je uručio na dar I na nama je to čut povjerovati i živjet Dostojno tog dara milosti I slabo Božje Jače od ljudi O tome mi govorimo O nečemu što pismo govori Da je Isus napravio za nas A za nas je to nevjerojatno Prirodni um se tome protivi Njemu je to ludo A ipak to je mudrije od najmudrijeg ljudskog plana I ako mi to prihvatimo sa srcem On će potvrditi tu riječ I ostvarit će u našim životima Pavle dalje nastavlja u prvim korinčanima drugog poglavlja Kaže Ja kad dođoh k vama braću ne dođoh S uzvišenom besjedom ili mudrošću Navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htijedoh među vama znati bilo što drugo, išta drugo Osim Isusa Krista, I to raspetoga Ja opet S terena vidim kad pričam s ljudima Oni žele zna sve drugo samo ne Isusa Krista. Kad spomeneš Isusa Krista Gotova Gotova Frka, panika, raspasi sistema. Ali ovdje Pavle kaže da nije htio zna ništa drugo među njima osim Isusa Hrista A obratite pažnju u poslanicama Da on skoro u svakoj rečenici svih sedam poslanica Spominje Isusa I besjeda moja i prepovjedanje moje Ne bijaše u vjerljivim riječima mudrosti Nego u pokazivanju duha i snage Da se vjera vaša Govori onima koji slušaju ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božoj. Znači opet, u toj poruci evanđelja Je snaga Božja I zanemarite čovjeka I njegove dodatke I njegove priče Fokusirajte se na jednostavnu poruku evanđelja I uzmite ono što vam govori Kao da govori vama osobno i uzmite kod je to istina I da On hoće ispuniti svoju riječ Da On može učiniti to što je obećao učiniti Da mi možemo imati to što On rekao da možemo imati I onda će vam se dogoditi O tome je sve to pismo To je pismo našeg Oca da nam pomogne Izaći iz ove gabule I ući u veličanstveno nasljedstvo Bože djece Zajedno sa Kristom O tome je Evanđelj. Ono je živo Ono je djelotvorno Ono nas se tiče non stop Ne samo nekad To te se tiče svaki dan Jer svaki od nas Ili od vas možda još bolje Se svakodnevno susreće Sa svakojakim problemima u svijetu Ili možemo reći U glavi i u srcu I to utječe na njega je li tako? I onda je to naša kvaliteta života Jel tako ili nije tako Pismo kaže da možemo biti mirni i radosni Uvijek I to ne malo mirni, nego ono mirne Da ne možemo pojmit takav mir Mir koji nadilazi mogućnost pojmanja Znači, postoji način kako ući taj mir U radost U snagu U sigurnost U jednu drugu kvalitetu života i to nam je osigurano i omogućeno u Kristu Isusu. O tome je evanđelje, o tome je radosna vijest. To je kod da te netko pita, mislim ti... Ja pitam ljude, ja vam stalno bacam svima u lice, inače, ne samo vama, jer on je meni rekao osobno Ti moraš njima govoriti o mom djelovanju u tebe. Ljubav koja ja osjećam je njegovo djelovanje jer on je ljubav. Stvari koja ja vidim i razumijem moja jasnoće je njegovo djelovanje jer on je mudrost, prva Ivanova 1.5 kaže ja sam svjetlost u meni nema tame, meni ništa nije nejasno. Ja nikad njih ne pitam ni jedno pitanje, mogu vam sve potvrditi, nikad. Mir koji ja osjećam i od njega to je njegovo djelovanje. Pa ti kad to imaš, ti hoćeš pit, ti pitaš ljude, je, je li ti to hoćeš, pogotovo ljude koji su loše? Pogotovo ljude koji pate O tome se tu radi Jedno od pitanja koje ćemo odgovarati zadnjeg dana To vam je sedmo pitanje Znači, pitanja su važna Po mene za primanje bilo čega Ovdje izcjeljenja od Krista Isusa Od Boga našeg Oca u Kristu Isusu sljedeća Da li Bog hoće nas izcjeliti To smo juče odgovarali Da li može Pa smo Skuži da hoće i da može Onda ćemo doznat da on to već napravio Onda ćemo se mi pitati Kako je on to napravio Pa ovo danas govorimo i god tri dana Napravio je tako da je u Isusu Kristu To stavio na njega I da kad je stavio na njega Da je to prešlo s nas na njega Tako je napravio Onda se mi pitamo zašto je to napravio Kako je to moguće Zato što nas ljubi Bog je toliko ljubio svijet jer je ljubav Ne može nego ljubiti iz ljubave I onda ćemo se pita Sljedeća pitanja To su peto i šesto Dobro, ako je to tako Ako on hoće i može Već je napravio Jer me ljubi I uručio mi je na dar ja, Jel' mogu ja to nekako Početi u, u, uživat Ka, Kako ja to primam Je pitanje koje ćemo Dva dana odgora Kad bude vjera Kako se prima Ja ću vam objasniti Koja i što je vjera Koja prima To nemojte nikako propustiti To će vam bez za cijeli život važno Ljudi koji su bili, koji su ozdravili sad poput Oni su rekli, evo je bila jedna baka Dolazila u Split na seminar svaki dan i sinja ima baka 84 godine, ili 88 Kad je dolazila kićmaju nije valjala, imala je šećer ili tlak, ili nemam pojma I koljeno ni mogla hodati Seminar je zašla zdrava ko ptica I mi smo znali, par pa smo se pola puta ujutro streli svaki put kad bi, ja išao, kad bi ja išao, ja bi se makao sva treba prije seminara Da bit nasamo i osluškivati unutarnji glas I onda bi se mi bile streli ja bez s bakom za grljen dolazi i baka je dala svjedočanstvo iza, kaže, vjerna u crkvi, revna, zna Isusa Baš znaš kad je neko pravi vjernik Kaže, ja sam to, cijeli život mi je bilo tu, ali ja nisam znala kako A Lorenz mi je dao ključ Ja sad imam ključ, kaže, ja to znam ključ od Božanske špajze Luka 15.31, Sine moj, sve što je moje i tvoje, kad uđeš očevu kuću, sve tvoje što u špajze, ako imaš ključ on je meni objavio ključ, ja vam ga znam objasni To će vam već za život Kako slova na papiru spustiti u materialnost, u sobi Kako da po Hebrema jedan Nada postane bitnost Stvarno, sad Znači, kako povjeriti I onda šesto pitanje Kad? Sad, odmah Marko 11.24 kaže ja vam kažem Kad molite, vjerujte da ste već primili Kad? Dok moliš da ćeš počet vjerovat kad primiš? Ne, nego Dok moliš To znači prije nego primiš I biće će vam, da će vam Bog Jel na pratite, ali sedmo pitanje jako važno Zašto ljudi ne primaju? Jako važno, jako važno Zato Što nisu Krista Isusa odlučili učiniti gospodarom svog života Cijelog svog života i to je prvi uvjet za primanje Isusa Krista I novog rođenja, novog života Po Rimljanima 10.9 kaže Ako ustima ispovjedaš da je krist tvoj gospodar Gospodin je krivi prevod, ništa ne znači Grčke riječi kirios To ne znači ništa A to implicira gospodara ili slugu Ili našu podložnost njegovoj riječi Prema tome, ako nisi donio odluku za krista I dalje si kod ovog drugog ako nisi odlučio služiti njemu Neće ti se dogoditi Jer onda i dalje služiš sebi I ko zna kome drugome I onda ti se ne može dogoditi Jer kad je posla Mojsija Što je slika onog što se danas događa Kad vam dođe neki sa riječu u posla poslaga u Egipa Da pusti narod njegov Rekao mu je u izlasku 9.13 Pusti narod moj da mi može služiti Izlazak 23, 24 do 26 Kaže nemojte se klanjati drugim bogovima Služi drugim bogovima Što su drugi bogove? Sve ono što nije istiniti bog To su drugi bogovi jer ako i ne budete služili, nego meni jedino me budete služili 25. stih Onda ću blagosloviti vaš kruh i vašu vodu Onda ću maknuti iz vaše sredine svaku bolest Onda među vama neće biti pometkinje jedne koja, koja pobacuje jedne koja ne rađa I ispunit ću broj vaših dana Što može znači da će se skrati broj dana ako služiš drugim bogovima Ako služiš drugim bogovima jer ima način naši dragi kršćani misle kako je bolest od Boga No pismo to nigdje ne kaže Što više u prvim korijenčanima 11. poglede tih 30 kaže ovako Jer nedostojno pristupate stolu gospodnje Što znači koji idolopoklonice I pijete čašu gospodnju i čašu Džavolsku. Zato su mnogi među vama slabe i bolesni i umrli su Zašto? Jer je Bog stavio na njih blagoslov bolesti Ili zato što nedostojno pristupaju stolu gospodnjem ili Isusu Kristu I onome što je napravio za njih na križer Kaže, kad god uzimate ovo tijelo i pijete ovu čašu vina vješete smrt gospodnju dok ne dođe Kad god Ne razlučuju tijela meni to govori da to nije naš dragi Bog Otac koji je Gospod Koji nas iscelio, stavio na nas bolesti Nego da smo si sami krivi Sami, zato su mnogi među, Mnogi, ne malo njih, zato Jel ne pratite Znači ljudi, ja ću vam sad to pokaza Ljudi se drže u krivom uvjerenju da su loše stvari im se događaju zbog slučajnosti ili nekog drugog, ili je da to Bog dao To je neistina Mi smo uzroci loših stvari koje nam se događaju zato što kršimo red Red Božanske ljubave I tako se izlažemo utjecaju ono koji je ne ljubav i mržnja i njegovim pomagačima koji su zli i nečisti duhove I oni nam rade halabuku i košmaru u životima Prema tome rješenje nije da se ponizno trpi ono što smo, smo sami napravili stavili na glavu Nego da spoznamo našu krivnju i naše grijehe Da se pokajemo za to, vratimo se Bogu živome i On će nam onda oprostiti I vratit će nas u zajedništvo i blagoslov ili razumijete? Zato ne možeš doći pod križ da ti Isus ne treba Zato ne možeš doći pod križ Jer si čuo da ćeš tamo dobit nešto što ti treba Pa ovdje ti kasnije dalje živjeti po starom Tima se ne dogodi ti moraš doći u svjesnosti Što si napravio Koliki su tvoji grijese I što je on za tebe napravio I u toj poniznosti Cijeli život stavi pod križ Zamoli ga da ti podigne teret Da njegova žrtva važi za tebe To radimo zadnjeg dana I onda će ti on to maknuti I daće ti duha Božjega I onda će te osloboditi Ali ne ove koji su super Ne ove kojima Isus ne treba Ne ovi koji ne znaju što su sa grijem. Oni su i dalje ovamo gdje su nespašeni I dalje su u vlasti tame tu nema tri gospodara, ima dva gospodara Ne možete služiti dvojci gospodara Znači dva su gospodara, Mateš 6.24 Jedan ima dobro gospodarstvo, drugi... Zato ljudi ne primaju Oni dođu, jer zdravlje je Božja volja Onda on pita, dobro, što ćeš ti njemu reći kad on dođe I pita da ga iscijeli i ne iscijeli ga To znači da ga nije bila Božja volja ne to znači da ili on nema dobru vjeru Za primit pa ne zna primit Ili on van Božje volje Van Božje volje to je u grijehom Jer pismo kaže po Ivanu 9.31 Da Bog ne uslišava griješnike Nego one koji ga ljubi I vrši njegovu volju Koji ga poštuju Njih uslišava To je razlaga. Ne zato što on nama ne želi dati ono što nam je već osigurao Isusu na križu I posla ljude da propovjedaju da nam pripada To je radosna vijest ja ću vam sad pokazati po pismu, to mi se čini važno Poveznicu između grijeha i boleste A odmah ću vam reći koja je dinamika, da znate razmišljati, govori. Znači, ono što van vidimo kao bolest je unutra grijeh ili kršenje reda na ovaj ili onaj način i zato je bilo moguće i dalje je moguće da se primanjem Krista automatski riješimo i grijeha i bolesti jer je to kod riječimo i uzroka i posljedice, razumijete? Zato je moguće u Svetom pismu i otućemo ćemo početi, počet ćemo od prve petrove poglavlje dvadeset četiri stih gdje je to povezano u jednom paketu u jednom daho obratite pažnju i onda zamislite mogućnost prva petrova drugo poglje dvadeset četiri Znači, On, Isus, uze na svom tijelu naše grijehe i pribi ih na drvo Zašto? Da mi, umrijevši grijezima, kad je On umro možemo živjeti pravedni ili oslobođeni od grijeha I ista rečenica, isti dah, isti pokret, isti križ jer me Pratite da je to isti križ Da ne možeš odvojiti I reč da je On spasio sve ljude, a da i da želi spasiti sve ljude ko što kaže prvom Timoteju šest da Bog želi da se svi ljudi spase ali da On ne želi da su se zdravi jer ne pratite gdje glupost Mi ne molimo ako je tva volja da nas je cijeli jer je On pokazao svoju volju u Kristu. Mi ne molimo ako je tva volja da nas spasi jer je pokazao svoju volju u Kristu da je nas je spasio Čim modricama ste bili izliječeni Bili Ko? Koliko? Svi Znači, povezuje u jednom dahu nerazdvojivo Grijeh i bolest Grijeh i bolest Umrli smo grijehu, dokinut je korijen bolesti I posljedica toga je da smo u duši i u umu opravdani Da znamo da smo opravdani Da nemamo više teret grijeha i krivnje i očitovanje toga oslobođenja od duše Ili izbavljenja od duše, spasenja duše I zdravlje tijela I on zaključuje njegovim modricama Vi ste bile, bile izliječene Izaija 53 Opet, grijeh i bolest Stihovi 4 i 5 Pogledajte kako je to ne Možemo čitati šest To je znači isprepleteno Nerazdvojivo Isti pokret, isti križ Znači On je naše bolesti ponio Govori o Isusu Naše je bolina se uzeo Dok smo mi držali Da ga Bog bije i ponižava Sad pazi, ista rečenica Za naše grijehe Znači, bolesti i bol, To je bremenitije, patnje, fizičke slabosti, nemoći, Mentalne i fizičke Sve uključeno, čak i brige Riječ uključuje Za naše grijehe probodoše njega Za opačine naše njega satriješe Na njega pade kazna radi našeg mira Njegove nasrane rane Grijeh i bolest u paketu Vezano jedno uz drugo Psalmist onda kaže Kad se odnosi na ovo Psalm 103 stihove 2-3 Ili da krenemo od početka Kaže Dušo moja slavi gospoda I sveto to ime njegova Sve što je u meni Dušo moja slavi Gospoda I ne zaboravi sva dobročinstva njegova Znači, govori na što mi moramo biti e, Fokusirani, što je On napravio za nas On te Opet je akcija na njegovoj strani Da neko ne bi mislio kako mi moramo biti super Načitani, da bi mi to primili Mi moramo nešto super napraviti On je to već napravio Iz ljubavi On ti oprašta sve tvoje grijehe I On ti iscijeljuje sve tvoje bolesti Koliko bolesti sve Za koga važi 103. psalam? Svijem. Za svih Za svih Opet povezano, jedan dah Bolest i grije Bolest i grije Govori to u cijelom sentu pisnom Ali ovdje konkretno govori Onda To smo ostavili za danas Jedan od nepobitnih dokaza Da je Božja volja Da sve budu iscijeljene Jest bolesničko pomazanje Koje je određeno za svu crkvu Jakovljeva peto pogled Stihovi 4 do 16 Nedvojbeno govori Da je volja Božja uvijek Za sve vjernike da budu iscijeljene Zašto? Jer kaže ako je itko Kojim slučajem među vama bolestan Kaže Jakov crkvi Ako je slučajno netko bolestan Neka zove starješine crkve Ove koji bi trebali znati da je bolest od, od vraga, a ne od Boga I onda će što reći ti to ponizno trpe Tak ti je super Ako imaš gubu, to ti je super, baš si guba Samo ti bude tak Jel' tak piše? Ne Oni će moliti nad njime molitvu vjere Namazat će ga uljem u ime gospodnje. Ja tako? I molitva izgovorena sjeru On će ga iscijeliti I Gospod će ga podignut. Ako pazite sad zašto smo tu Ovo vam je sto posto dokaz Da uvijek volja Boža Da budu svi iscijeljeni Iako hoćete biti iscijeljeni A u vašoj crkvi govori Da vam je to križ Samo vi ote u drugu crkvu I onda u drugu Dok ne dađete neko Ko je pomazom podao vas On u ime Isusa Krista Fino u puti Da primite iscijeljenje To vam je poruka Jer to što oni govori Se ne slaže s pismom ako to govori, što se ne slaže s pismom I onda kaže I ako je počinio grije Gospod će mu ga oprostiti Opet Bolest grijeh U istoj rečenici Onda sljedeća rečenica 16. stih Ovo 14. i 15. stih 16. stih Sad govori nama Vjernicima Pazite sad ovo Obično ti dođu mole za mene Ali to nigdje ne piše u pismu Prvo kaže Ako netko vasu ne voli Neka sam moli neka samo li, Jakovlja pet neka samo li ako je volje a ako je bolestan i to grčki tekst kaže iznad mogućnosti da se može sam iscieli. Znači ako ima neku manju bolest, neka nikova ne zna, neka neka se sam iscieli. Ali ako je baš nije toliko jako vjeri nego za ove koji su jačiji uvjereni. No, a sad kaže vjernicima svim vjernicima cijeloj crkvi jer Jakov jer ima netko ko misli da Jakov samo za dio crkve. Da je to pisano samo za jedan dio, ne za sve kršćane, tako, po duhu Božjem. Kaže ovako: Ispovijedajte jedni drugima grijehe i molite jedne za druge da ozdravite. Ljudi vam meni obično dolaze, dolaze za mene, neću ispovijedem mi grijehe Jer uzrok bolesti moramo naći, ne da budete ja samo osuđivani, nego da vidimo gdje je problem. Ispovijedajte jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite. Nigdje ne piše da potapšite jedni drugim paramenu i recite to vam je Bog, da i onda ote kod doktora i neka vam doktor pomogne, to vam je obično stanje. Znači to je križ i ja ga trebam ponizno nositi, ali ja kod doktora to nema veze s tim pa će me doktor izliječiti tako onda znači mičen svoj križ. Je li znate taj, taj mentalitet? Ste ga do sad vidjeli? Jel' tako da je uobičajeno? To je Boži križ, to je blagoslov Ja to trebam ponizno nositi Ali ja u doktora nekme on tog riješi Onda scena pored pet trijemova To je peto poglavlje Ivana Tamo je bio čovjek Koji je 38 godina čekao da dođe Anđo i zamuti vodu Ne bi li on možda došao prvi A nikako da dođe Ali je nepokretan I da bi se iscijelio Znači, Lutrija U kršćanstvu nema Lutrije Sve što je Krist napravio je za sve Ne možda, ne ako mene Nego sve za mene Ako znam kako primiti I živi dosta na toga, mogu izgubiti Jel tako? I onda on njega, rekao pogledaju pogledaj u mene i uzmi krevet i hodaj Onda su ga naravno ovi religiozni ljudi počeli tlačiti Oni mu nisu mogli pomoći, ali onda su išli, Isusa traži mano E, on je to napravio u subotu, treba u četvrtak Znate, oni, oni su to, inače, nisu napravili u subotu Ali u četvrtak su mogli pa nisu htjeli I onda su počeli Isusa tlačiti, on je rekao Ovaj, ne znam kom je Ovi, ali kasnije ga Isus našao, to je 14. stih I rekao mu je idi i ne griješi više da te nešto gore ne snađe Idi i ne griješi više da te nešto gore ne snađe Iš čega ja zaključujem, da ako griješiš da te može nešto gore snađe od toga da 38 godina budeš u postelji I ne možeš hodati Jel' tako? Onda imamo luku peto poglavlje bilo je mnoštvo ljudi, sila Gospodnja je bila prisutna da iscjeljuje I nisu mogli nikako spustiti onog koji je tamo stajao Oni je tamo stajao, nisu ga mogli nikako spustiti Puno ljudi nisu ga spustili kroz krov I kad je Isus vidio njihovu vjeru Znači, bila je njihova vjera uključena <clears throat> Kaže, prijatelju, grijesu se ti oproštene Zamestite, dođete u, kod doktora u, u Opće prakse U kolicima A on vam kaže, grijesu se vam oproštene Isus je rekao, grijesu se ti oproštene Što hoće reći, direktno je povjeza Grijehe sa njegovim stanjem, je li tako? I onda su se obi počeli buniti, što on huli, što kosim Boga može opraštati grijehe, Ali Isus je znao što misli i odgovorim, zašto tako razmišljate, što je lakše reći Grijesi su ti oprošteni ili ustani i hodaj Ale sin čovječi, da znate da sin čovječ ima vlast na zemlji opraštati grijehe, grije, grije, grije, Ja kažem ovom čovjeku, ustani i hodaj I zatim je rekao uze tome, govorim tebi mladiću, ustani, uzmi svoj ležaj, idi kući Istok trena je čovjek pred njihovim očima ustao pokupio ležaj Otišao svoj kući slaviji Bog Znači, prvo da bi ga ozdravio mu je morao prostiti grijehe To je poruka iz ove slike Iz čega ja zaključujem da je to povezano bilo sa grijesima. Cijelo 28 poglavlje ponovljenog zakona Ja vam preporučam da ga pročitate nekad Govori da su sve bolesti, 61 stih, uključene u kršenje božanskog reda ljubavi A deset od njih nabraja poimenice Što meni govori da je to povezano sa kršenjem reda ili ti ga sa našim djelovanjem. Je tako? Mora bit. I jedina situacija gdje se direktno ne spominje u pismu da su vezani grijeh i bolest Jest deveto poglavlje Ivana da imate slijepca od rođenja I onda drugi i treći stih čitaju ovako Učenici su pitali Isuse da To bilo normalno no, Njime je to bilo podnormalno Tko je sagriješio da mu se to dogodilo Da je slijep Da li njegovi roditelji ili on Znači podnormalno A Isus je rekao ni jedni ni drugi To je da se slava Boža očituje na njem <clears throat> To je jedino mjesto gdje se to direktno ne vezuje na njega Ili na roditelj, ali možda je dida napravio nešto krivo Jer kaže pismo u izlasku 22-6 Oni koji krše red božanski i štuju druge bogove Da navuku nasa i na obitelj prokletstvo do četvrtog koljena A prokletstvo smo rekli da je bolest Znači ako nije otac i nije si, možda je dida ili čukundida Plus toga imamo pismo koje kaže U, u Mateju 18.16 Da se na iskazu dvoje ili troje svjedoka Mora svaka tvrdnja utvrditi, je tako? Ovo je jedna A mi ih imamo bezbroj Koje povezuju ovo sa bolesti grije Ja ću me sad psalama pročitati Još konkretnije govori <clears throat> Još konkretnije govori Da vidite da to točno ima veze jedno s drugim Znači prvo, 107. psalm ćemo četati Kaže ovako Pazi sad ovo Psalm 107, stihove 17-20 u bezumnice zbog svojih griješnih putova Zbog koga su ispaštale? Svojih griješnih Svoji griješni putova Morali su se mučiti za svoje grijehe Za čije grijehe? a ipak za svoje. Ovo sad govorio raku, gadilo se svako jelo duši njihovoj i već su stali pred smrtnim vratima. Zašto su rano trebali umret? Zato što su bile bezumne jer su griješno živjele i onda su se mučile za svoje grijehe. Ne oni nego svi mi srazmjerno tome koliko ulazimo u ovu jednadžbu. Gadilo se svako jelo duši, njihovoj, I već su stali pred smrtnim vratima i onda jer to možemo mi uvijek napraviti. I onda, pazi što je bilo, nisu ponizno trpili to stanje, nego su zavapili gospodu u tijeskobe svoje, priznali grijehe, i on ih oslobodi od sve njihove nevolje. Posla svoju riječ i iz cijelih. Koja je volja gospoda koji znači čeka da ga se one sjete i da zavape prema njemu? Posla svoju riječ iz cijelih. I izbavi dušu njihovu iz jame grobne. To je volja njegov I čega ja zaključujem Da su naše muke i nevolje i bolest Kao nas rano uvodi u smrt Posljedica naše bezumnosti I čega je posljedica Da živimo u grijehu 38. psalm <clears throat> Kaže ovako Stihovi 4-9 Ništa zdrava nema na mom tijelu Kaže tu zbog tvojeg gnjeva, to se pripisuje njemu, ali je to posljedica kršenja, reda i očitovanja, utjeca zlih duhova, koje onda mi očito... Mi mislimo da se Bog ljuti na nas. Nema mira u mojim kostima zbog moga grijeha. Zbog čije grijeha? Ipak. Jer moja krivnja iziđe povrh moje glave i pritišće me kao teško breme zaudaraju i gniju moje rane zbog mojeg bezumlja. Zgrčio sam se i pogurio posve cijeli dan hodam žalostan. Bokovi su moji puni upale i nema zdrava mjesta na mojem tijelu iscrpljen sam i posve slomljen, za pomažen zbog toga skobe srca svega pazite ovo žalost je skoba slomljen pun upale, poguren Zašto? G gniju rane Zašto? Zbog mog grijeha Moja krivnja Pazi dole 18. Stih. Da već sam blizu propasti I bol je moja svakda Predamnom I sad ovo, ovo je najvažnije I svoju krivnju priznajem Žalostan sam zbog svoje grijeha To čovjek treba spoznati A ne ponizno trpi to stanje Pa koji otac bi svom djetetu Ovo dao? Upalo, pogrbljen, žalostan, tijeskoban Umire rano, tako? niko normalno No, on kaže, ako vi zli znate svoj djeci Davati do, da dobre darove, koliko više Vaš Otac Nebeski će dati dobrih darova Onima koji ga zaištu Tako, na 7, 7-11, stih 11 Dobri 40. psalam Pazi sad ovo Jer me opkoljuju nebrojene muke Stigoše me moji grijesi Čiji grijesi? Moji, Moji grijesi Da ne mogu gledati Ima ih više nog kose na moje glave I srce mi je klonula Mislim, to morate znati iz svoje životne prakse Kad vam je srce klonula Kad ste u, nekoj, u nekom stanju ne, nepovoljnom To morate znati I opet s druge strane ja, govor, ja vam moram reći svoje prakse Ja slava Isusu, neka bude I blagoslovljen bio u njegovoj riječi meni vam stanje non-stop raste Non-stop Evo, uzešću tu je Ona, ona me možda najkraće zna Od koji su u Ona vam može potvrditi Je li moje stanje raste od kada smo se upoznali? Teve pitam Digni Je li raste? Raste A mi se znamo ni godinu dana Ni godinu dana To mora rast Rastom Božim a ne biti ovako u depri, upala, pogrbljen, smušen, tužan, žalostan, tjeskoban. To ne stoji u obitelji očevoj. To nije njegova volja za nas. To je naša greška i trebamo ispoznat po pismu. Ne zato što sam rekao, po pismo. Uđeš i potvrdiš ovo što ja govorim, ili provjeriš, ili odbaciš, kako god, po pismu koja je istina. Je li tako? 41. psalem. Kaže, ja reko gospode Budi mi milostiv Ozdravi me Jer sagriješih tebi Ozdravi me jer sagriješih tebi Ja iz ovog zaključujem i ja se nadam da moja da ćete to i vi zaključiti, da su usko povezani naši grijesi ili naše kršenje božanskog reda sa neugodnim posljedicama u našem životu koje mi iskušavamo, bilo u tijelo, bilo u našoj materijalnoj sferi, bilo u duševnoj sferi ako su neke depresije ili bilo što drugo. I da će vas to potaknuti da se zapitate gdje ste ispali iz reda ili što morate napraviti da uđete u red. I onda obratite pažnju na pismo I što pismo nudi kao popratna stanja Onih koji jesu u redu Jer to je digledamo. Ne gledamo ovdje da bi rekli ovo ne valja ti, ne valja što ni Nego gledamo zašto je to tako Jer to nije prirodno stanje Da bi onda našli koje jes prirodno stanje I način na koji se vratiti u njega Jer to je volja našeg Oca je li tako? Ja ću vam još sad za kraj pročitat Nešto što se meni odgovara, odgovara istine Uh, to je napisao čovjek Koji je 27 godina Nakon što mu je Isus došao I otvorio duhovne oči Moga neprestano Iz dana u dan Bez prekida Paralelno sa prirodnim svijetom biti u duhovnom svijetu I onda vidit što se događa Tamo i na koji način Zli duhovi ili dobri duhovi I anđeli djeluju na nas I koje su to stvari O kojima riječ govori Da se vezano Za zle duhove tiče Ja ću vam sad pročitati Što on reka A ovo što on reka Ja smatram da istina zato ću vam pročitati Ok Njegov naslov je Podudaranje bolesti sa duhovnim svijetom Hoće reći da svaka bolest Ili svaka nemoć Ili svako očitovanje negativno Ima svoju podudarnost Svoj uzrok u duhovnom svijetu Gdje su duhovna bića Niti jedna posljedica Ne može postojati Ukoliko njezin uzrok Nije neprestano prisutan u njoj Znači Možda ćemo stići Znači, ako je uzrok grijeh I grijeh nas veže sa duhovnim svijetom Gdje su zli duhovi Ti zli duhovi vrše utjecaj na nas I mi to vidimo ko bolest Nakon nešto vremena Ali da bi bolest mogla opstat Taj čimbenik mora biti non stop prisutan Zato rak raste Ali kad se u ime Isusa Krista sumi je moć zloduha Koji je uzrok, koji je Rak i njega otjera i prokune to tkivo u korijeno, i zapovjedi mu se da se razloži onda on ode i uzročnik kad ode, ovo se razloži i nestane. To je procedura ozdravljenja. Znači činbenik rake non-stopu tkivu koje raste, jer to tkivo raste nešto živo mora biti unutra jer me pratite ili bilo što drugo. Ja vam sad povezujem, bolest, grijeh i čimbenike bolesti Jer pismo nedvojbeno ukazuje na više mjesta Već smo nešto citirali Da je iza mnogih bolesti koje je Isus bio za duh ili nečisti duh, jel' tako? Ako ništa drugo, ono što smo već rekli Matej 8.16 uvečer mu donješe Mnoge koje su bile zaposjednut Ili opsjednut Ili pod utjecem zloduha I oni zagna duhove riječu I ozdravi sve bolesnike Ili tako? Iz čega ja zaključujem Da su bolesnice Bili direktno vezani sa zlim duhovima Koji su bili uzročnici njihovi bolesti Koje kad je Isus otjera Onda se uzrok maka i bi se ozdravili Ili tako? Ok Znači niti jedna posljedica ne može, bolesti je posljedica ne može postojati ukoliko njezin uzrok nije neprestano prisutan u njoj. Jer onog trenutka kad uzrok prestane postojati, i posljedica. Jer u biti u suštini posljedica nije ništa drugo nego uzrok, ali tako, tako izvan obučen da je u stanju djelovat kao uzrok u nižoj sferi osim njegove. Rekli smo padavica, Marko devet poglavlje. Tamo ga zove Duh Njemi Ali je to padavica, epilepsija Ja vam govorim svoje prakse Znači kad mi to vidimo na van Mi vidimo posljedicu da čovjek pada na pod Koči se cijelo tijelo Vilica izlazi mu pjena i oči mu se vrte tako? To je posljedica Ali uzrok je unutra Uzrok je zao Duh po pismu i iz moje prakse I kad se ja položio ruke na nje u ime Isusa Krista. Ja sam se odnosio prema zloduhu Slomio moć, sotonio, otjerao zloduha i proglasio zdravlje I ona više nije imala napas. Zašto? Jer se nešto njoj u tijelu promijenilo? Ne Nego je uzročnik bio maknut Znači radi se samo o tome na koji način mi sebe izložimo njihovom utjecaju Jer utjecaj zlik duhova je zao Nezgodan Štetan Na koji način se moramo vratiti u red i živjeti u zaštite ima zaštita Pismo kaže prva Ivanova 4,4 Jači onaj koji u vama Nego onaj koji u svijetu 1 Ivanova 5,18 Onaj koji je u Isusu Kristu na novo rođen Sin Boži ga čuva I zli ne dotiče Ne dotiče ga Zašto? Jer ga Sin Boži čuva Kaže dalje Sve ovo je bilo rečeno vezano za uzrok i posljedicu Tako da ljudi mogu znati To smo mi da bolesti također imaju podudarnost Ili uzročnost u duhovnom svijetu Razlog zašto bolesti imaju podudarnost S onima u paklu Je da se bolesti podudaraju Sad se tiče nas Ovo vam je sad poveznica Sa zlim žudnjama i čežnjama Nižeg ili prirodnog uma I te požude i čežnje su njihovi uzroci zato pismo govori tome puno o upokoravanju tijela o bludnosti, o svakoj nečistoći Odložite starog čovjeka raspnete vaše tijelo sa požudama i stvarnama, je li tako? Ukrotite vaš jezik koji je najteže ukrotiti jer u njemu je veliko zlo Zato I sad ti neko dođe moli za mene Daj da se mi malo popričamo Daj da vidim gdje je problem Ja ćeš ti doći doma Ja ću otjerao zloduha On će ti se vratiti sa sedam gori Ako nisi mako uzrok problema Ako ne znaš da si ti negdje sebe izložio štetnom utjeca Ovo jasno Ovo su temeljne stvari koje ljudi ne razumiju Jer uzroci bolesti su općenito gledano Različite vrste pretjerivanja i samozadovoljavanja sa svim fizička ili tjelesna zadovoljstva. Baš kao i osjećaj zaviste, mržnje, osvete, požude i slično, ovo već znaju i psiholozi i doktori, da ćeš dobećirak se sekiraš, je tako? Mislim ovo, ovo se već zna, da naše stanje mentalno utječe na naše fizičko tijelo, je tako? A ovo su stvarni uzdaci. Znači požude i slično Koji uništavaju čovjekove unutrašnjosti Jednom kad su ove uništene Znači govori o našoj duši Njegove vanštine trpe Znači tijelo I ostavljaju ga predmetom bolesti I na taj način smrte Ovdje sad opet znam da ima neki Koji imaju su na, Ovisnici i to tako Bio u, u Splitu Na seminare dolazi jedan čovjek On je teški slučaj šizofrenije On je jedva dolazio On je bio drven, Visoko, onako, jedna druga žena mi ga preporučila ali Može dolazi, do, žive u, u blizini I dolazio je Onda došao, kamen bi bio I jedan dan kad sam propovijedal On je pao u nesvijest I mi smo ga iznili van To jest, oni dvojica su bili ispred mene iz, Iznili smo ga van I stavili su ga na stolicu I žene su išle po vodu I dok su žene išle po vodu Ja sam ostavio ruku na glavu, On je bio u nesvijesti On je stao ovako, ovako, onako nesvijesti Ja sam ostavio stavio ruku na glavu I počeo moliti u tom momentu, on se diga ovako Mislim, otjerao sam ovo što se trebalo otjerati, On se diga I to je on došao k sebi Kasnije staviš on utra nastavit seminar Ili obično takv vrak hoće prekinu seminar ili predavanje Sutra dan je on došao On je bio skroz normalan Kaže baka, ja ga nisam vidio Kaže ona, njemu bila je jedna baka koja isto u duhovni svijet Bila je na seminaru Kaže ona, svaki dan dolaze s jednog brega ima 84 godine, s ruksakom U duhovni svijet je vidla Tako bar kaže i ovi kaže njemu baka E, jete, blagoslovio Kaže baka, ja ga nisam vidio kažem ona je super je. Totalno su normali Je me pratite da idem? Ali ako mi to nismo svjesni Ako mi nismo svjesni proti koga se borimo Ako nismo svjesni koji oružje naše borbe Da ono nije uh, Fizičke prirode Nego božanski, močno, duhovno Oružje, riječi, božje, mač, duha Onda nismo ravnopravan protivnik našim neprijateljima Kojih je puno i stalno nam stavljaju stupice To pismo govori Isus je trećinu svoje službe istjerivao zloduhe to hoće reći da tog ima Da su to stvarnosti I On nije rekao da nikad nitko drugi ne moli za vas Nego je uvijek u rekao da sam se odnosi prema zlodosima Sve to pismo ne daje u, u vezi zloduha nigdje da se itko drugi moli za vas Uvijek se mi moramo oduprijeti džavlu. Zašto? Jer je Isus nadvladao džavla Jer ima vlast nad njime I dao ga je crkvi njegovom tijelu rekao je Idite, dao sam vam vlast Vi se odupri, oduprite Sotoni koji ide uokolo kori Ićući lavi gleda koga da prožde Vi mu se oduprite črsti u vjeri 1. Petrova 5.8 Vi se podložite Bogu, vi se oduprite džavlu I on će pobjeći od vas, Jakovljeva 4.7 Vi ne dajte prostora džavlu Ni ničemu džavlu u vašim životima Po efežanima 4.27 Vi, vi izgonite zlodoha u moje ime Vi polažite ruke na bolesni Oni će ozdravlja po Marku 16.17.18 Ovo jasno Na kojem nivou na žalost živi većina Nas kršćana u nepoznavanju svetog pisma I onog što imamo u Kristu Što je naša obaveza koristiti Pitaće nas kako smo koristili talente Sjećate se talenata? 25. poglede Mateja Sjećate talente? Pitaće kako si ti uložio te talente? Darove duhovne Jesi ti posjećiva bolesne? Zarobljene? Jesi ti nešto napravio? To je obaveza Pismo kaže Ko zapali svjeću ne stavi pod krevet nego na svješnom Da svijetli svima u kući Jel' tak? Nije. Znači ovako Činjenica Znači Kad su unutrašnjosti uništene Sa mržnjom Sa požudom Sa, sa zločivom Sa grijehom Onda trpe i vanštine Uh, I ostavlja ga predmetom bolesti i na taj način smrti Činje, ovo govori čovjek, on, on važi ima najveći IQ svih vremena 27 godina bez prestanka u društvu s anđelima nebeski Jedno najveći postojanje ikad koje je hodalo zemljom Veliko postojanje, ne ono malo, slučajno, neko, običajno I on je 27 godina ovo gledao na svoje oči Tu vam nema slučajnost, ovo je 100% tako On je duhovni mikroskop, duhovni teleskop, ovo je 100% ovako Uvijek on kaže suzračnici su U duhovnom svijetu Čak i obične glavobolje. bolje Ja se šetam neki dan po cesti Dijelim flyre ovo I od jedan put me onako oštra bol Probode u glavu Iste sekunde stavim ruku na glavu Nećeš u ime Isusa Krista Boli, ideš sad Tijelo, poslušaj zapovjed Ivan 14.14 14. Amen I odmah ne stane pa možemo Možemo i zapovjedi sami Činjenica da je ljudska smrt Rezultat zloče i posljedica grijeha Je dobro poznata u crkvi A iste stvari sa bolestima Jer ove su donesice smrti Jakov kaže da grijeh onda rađa smrću Kad se kompletira li tako? Jer bolesti su Kako što je rečeno Izad u suštini oblici nečistoće Pošto svoje ishodište Imaju u nečistoći On dalje nastavlja Svi koji su u paklu su uzročnici bolesti a mi im se izložimo ili dozvolimo njihov otjeca kad smo u grijehu i odvojeni od zaštite Boga živoga Jer vam ja sam princip Znači ne možete doći moliti za mene bez da ste donijeli odluku vratiti se u red i vidi gdje ste s Kristom Jer će vam se dogoditi opet Bez obzira koliko je jak i moćan onaj koji moli Molitva uvijek prođe ako je ovaj koji moli u vjeri ja baš pričam tu priču, je super priča Ja sam molio za jednog čovjeka koji je bolovao od raka To je bilo u Sarajevu, četvrtog dana nakon poduke I dok sam molio za isceljenje, žena njegova koja je stala ispred mene počela plakati Kad je ona počela plakati To se često događa, ja sam nastavio molitav Ona vidio ukočila se, u jednom momentu I ona potrčala prema meni i zagrlila me I tako me držala Ona mi je kasnije u toku dana, reklo što je bilo Dok sam molio, ja sam nestao u svjetlu I pojavio se Isus i ona kad je to vidjela, ona se ukočila i od siline počela plakati, dobila je želju da ide ga je za ali bile je strah. I onda je čula glas, njegov, reka, rekao je dijete moj ne boj se dođi k meni i onda je potrčala i za me Sad vi meni recite, Isus bio tu prisutan za vrijeme te, te molitve. sto posto da li je taj čovjek ozdravio ne prvi nalaz mu je bio dobar a onda mu se vratilo zašto jer on koji ima rak pluća je nastavio pošit crveni malbor jel me pratite Jel pratite glupost ljudi. To vam isto i sa, sa psihičkim grijehom Umnim grijehom Ili sa duševnim grijehom Ne možeš ostati u grijehu I očekiva da ti makne posljedice grijeha Koje ti non stop umnažaš Posljedično u tome Znači svi koji su pakli su uzročnici bolesti Posljedično tome Ako su oni u paklu dovedeni U kontakt sa čovjekom Oni donose bolesti Na kraju smrt Ništa se nikad ne dogodi sa čovjekom Ukoliko uzrok također ne postoji u duhovnom svijetu I sad on kaže Zli duhovi s takvih mjesta su bile dovedeni u kontakt sa mnom Često i u dužim vremenskim periodima I u skladu s njihovim presustvom Oni su uvodili osjećaje Bole i također bolesti Ovo vam je amen ovo Kaže jedan najveći slugu Boži ika koji su hodali zemljom u ime Isusa Krista. Isto mu je kriz došao sam mu je otvorio oči, sam mu je dao poseban dar iseljenja, samo je rekao, tičeš moju crkvu učit vjeruje. Znači nije mali neki velik, ima jednu najveću službi ikad. Znači on ima dar razlučivanja duhova što hoće reći, vidi duhove koje su oko ljudi, kad je u duhu, to nije odmah, je to dar kojeg duh daje na očitovanje svima kako on hoće, ne non stop. I onda je bio jedan problem žena mala rak pluća i on se koliko god bi se molio za nju rak se nije micao. I onda je odjedan put se našao u duhu I vidio da jedno stvorenje, nalik majmunu Stoji na plućnom krilu I kad je on zapovedio ime Isusa Krista Demonu da idu, on rekao Ja neću ići, ali znam da moram On kaže izađi i izađi iz cjelokupnog prostora bolnice I on je izašao I doktori koji su proglasili nju da će umret Nisu mogli operirati jer se proširilo I na drugo plučno krilo Su drugi dan čudesno rekli da nema ni traga od raka To vam meni govori da je iza tog bilo živo stvorenje duhovno biće koje je po svojoj prirodi čini zlo. Jer me pratite, bića i u prirodnoj dimenziji, niža bića recimo a i ljudi isto se ponašaju u skladu sa svojom prirodom, jel tak? Pa dođe miš pa vam on gka, ono žicu ili već to grecka po kući. Je tako? Gdje god ga staviš on će gricat. E tak isto i ti neki duhovi, ako dođemo s njima u kontakt, oni će nas početi gricat. I zavisno koliko mi njima dozvolimo, oni će na, dok ne pregrizu kabel i više nema, neće biti slike na ekranu Jel me pratite? Bila je jedna žena u Splitu sad Super, je što ljudi misle ako su u crkvi, da su zaštićeni A tamo ima najviše zlodoha Ona je bila sedam godina u crkvi Oni su bili kršteni, to se skupali nisu primili pravog Isusa i dok sam propovjedao riječ, dok sam čitao iz riječi Nju bi počelo gušiti Ovdje bi je počelo gušiti Ja kažem, slušaj, kad se nešto protivi riječi Božje Ja znam da je riječ Božja, ja čitam Ja ti manu, nešto da to nije od Boga Ako hoćeš, ja ću se sad pomoli za tebe I to istjerati ona kaže, može Ja se dignem, kaže muž Ja kaže, mužu, ti bude sa mnom, molite Stavi ruku na rame, drugu na srce I opet ista procedura slomje se moca, to ne na tim životom Otvira se zlodoha i proglasi se Hrist Ona kaže, sljedećeg dana, jer je bilo dan poslje Da je se onako nešto je došlo i Iščupalo sa srca nešto Što je bilo ko hobotnica, jer je tek tad vidjela Di su se bile pipce. Jel me pratite? Ta osoba do tada imala nekontrolirane izljeve gnjeva Bila bjesna zvjer, zvijer To je nestalo A neki će reći to ti je takav ti je karakter To ti je tako obitelj Jel me pratite Uzročnici su u duhovnom svijetu Ista osoba kaže da u njezino obitelji ženska loza ima posebno iskrivljenje kičme Specifično su deformirane Onda sam se ja pomolio nakon što su primili Krista i nakon što su primili pravilnu poduku jedan dan, ali ne to nije bilo dovoljno, jer i ona kasnije izgubila to isceljenje ali pratite postupak. Ja sam se pomolio, jer sam položio ruku na leđa. Otjerao zloduhas skolioze, proglasio zdravlje kičme, novu snagu da poteče kičmom i već mišićima, živcima, tetivama ona najprije tu nešto gorilo A ništa se nije dogodilo sutradan Jer isceljenje, to ćemo objašnjavati ono se ne dogodi odmah Nekad se dogodi odmah, to je čuda Ali uglavnom je postepeno Ali počinje u trenutku kad kažem Amen Nakon polaganja ruku ili nakon molitve na kraju seminara Kad kažete Amen, vi morate reći To je to, sad je moje i nikome više ga nikad ne dam Jer me pratite? Ne zato što čekaš da vidiš i eto ti nje nakon dva dana, ja sam tamo došao nakon seminara Tri seminara sam dnevno držao u Splitu, tri termina Dolazim nakon drugog, popit malo vode i pojez banana Jer me čekaju već ljudi za treći seminar, i evo ti njej Ovako stoji A inače cijeli život ovak, Ovako Ovako stoji Evo nje ovak, ona meni ovak ne, a ja ono, da mi bananu, idem, ja dalje. nadalje Kaže ona ovak, jer ne vidiš ono, koncentrira se na drugo Uglavno ispravilo je skroz, kaže sad me pluća bole Mišiće, nikad u životu nisam bila ispravljena Sad vi meni recite koji je bio uzrok ovog Isti ko u Luki 13. pogled je 16. stih Duh boleste, sve za sotonina to se njoj vratilo, jer kasnije nije stala na riječ Sumnjala u riječ Može vam se vratiti, zato je važna poduka Jer kaže, Matej 12, 43, 45 Kad zao, duh i zađe iz on luta suhim i bezvodnim krajevima I ne nalazi pokoja I onda kaže sebi, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao I onda je nađe praznu, pometenu i sređenu, počišćenu Dobro što je počišćena i sređena, ne smije bi prazna Tamo mora biti Jesus Krist, glava kuće, gospodar Krv jagančeva nad vratima, da prođe Krv mora biti nad vratima Mora pisati ove kuća molite, Ne razbojničko leglo Ne pijaca I kaže Vratit ću se u kuću iz koje sem zašao I onda uzme sedam duhova gorih od sebe I vrati se I bi stanje tog čoveka kasnije gore nego prije Tako će biti s ovim pokvarenim naraštajem, Kaže Isus Kako tako? Zašto? Jer ne vjeruju riječ Zašto? Jer nijeću Isusa Koji ih je spasio i skupio proljo krv za njih Prema tome, zato poduka, zato vam je važna i zato je Isus išao okolo svom Galileon svim gradovima i selima i podučavao, prije svega, nije molio, podučavao. I onda propovjeda ili zalijeva to sjeme i onda isceljiva one koji imaju vjeru. Jer u Nazaretu, gdje nisi imali vjeru Gdje su oni rekli Evo ga, to je Tesarov sin, znamo ga Nemre, on dije to ko je to njemu dao Nije išao u školu, ne može on to tako Oni ništa nisu dobile Zašto? Zbog njihove nevjere, kaže pismo Isus se čudom čudi o njihovoj nevjeri Nemojte biti takvi Nemojte dozvoliti da vam zmija Jer to je zmija, zli, stari zavodnik Kad slušate jasnu poruku evanđelja Ili čitate riječ Božju da vam ubaci Ma, jel Bog rekao? Ma, se si siguran da je to Bog rekao? Je to fakat istina? Zato sam vam dao tih 7 plus 7 velikih istina i mudrosti Da ih stavite na naslovnicu svetog pisma I date se zadatak da ćete kroz tu dioptriju čita svijeto pisma To vam je zaštita od zlog I to je moja molitva za sve nas danas, u ime Isusa Krista. Amen Eto, nastavljamo o križu, kako duh bude vodio Dva dana ćemo ima još o križu